Triggervarning, har du funderat på att hänga dig? För det har jag. Välkomna mina damer och herrar till denna veckas avsnitt av Triggervarning. Det finns en långtgående konspirationsteori om att jag egentligen är Nikolaj. Och det är jag väl? Kanske. Mm. Sannolikt mig. Väldigt, väldigt gej um, ja. <laughs> Stab uh, ja. no, Hej Nikola, är du laddad För denna veckas avsnitt Nej, Jo, ungefär så laddad Som man kan vara mm, Jag gillar det, entusiasm Och ja. äh, På tal om entusiasm at gmail.com Dit kan man ju skicka sin Lyssna post om man vad inte kan få nog. Så ja. Mm -hmm. mm. Ja. Och vill man föra fram sina teorier om livet åt oss i kortare format. Så kan man skriva in på Twitter. Att trygga varning mm. Och vill man bara uh, för all del bekräfta hur man vet att trygga varning egentligen manipulerar och styr världen. Så kan man ju skriva det på Facebook. Där vi alltså finns. Det gör vi. Mm -mm. Det är inte en myt. Vi finns faktiskt där. Men jo, att uh, konspirationsteorier. Mm. Det tänkte vi diskutera idag. Så det ska bli skoj. De brukar vara roliga. <tryck> <tryck> Oj, vad jag är allergisk. Det finns faktiskt en konspirationsteori om allergier. No, säkert att det är läkemedelsbranschen som har, som har liksom Bara fått människor att bli Känsliga för de här sakerna Så att de ska tjäna mer pengar <coughs> Nej uh, Som jag läste var det att Om du har så här homosexuella Böjningar Så <coughs> Så ja. mm, Så är det liksom så här guds straff Så att liksom basically att Om du slutar vara så gay så då blir du inte allergisk mot pollen längre. Okej. Så alltså, okay. alltså där är man. Um, så jag måste vara väldigt gay för jag är superallergisk just nu. Jag tittar mm. på den här finska sidan för uh, spridningen i London Det är bara rött överallt i kartan idag. Mm. Så jag liksom ligger bara på golvet och chippar efter annan. Uh, mm. Så det blir ett roligt avsnitt idag om ni hör, som som roliga visslingar. Och liksom snövel så är det förmodligen jag då min liksom latenta homosexualitet tar över uh, mm. Men ja som är åsnöbrygga från det till hattarna vill du, mm -hmm. vill du inleda idag, kära Nikolaj oh, jag, jag kan göra det Får vi se mm. <clears throat> Uncle Joe judarna styr världen. Regeringen försöker mörda vita människor. Och liberal media kommer för att ta våra vapen. Mm, det är äh, väldigt det blir bra. Finländskt <laughs> uh, ja, ja, väldigt hatt väldigt ja, är... tycker jag men. Det, det, ja. Men, nå, no, vi, vi vet, ju inte vad, vad producenten har tänkt på här men. No. Oh well. Uh, ja. Nej, men, å andra sidan uh, vi har ju nog liksom så här en hel del white power i det här landet och, så att ja, mm. jag antar det enda som saknas att man ska börja kräva att alla ska ha vapen men det är väl mm. inte så långt dit men jag då mm. den uh, svaga rationella rösten <coughs> världens ledande politiker är egentligen utomjordisk ras av reptiler vad i självas det helvete? Mm. Jo, jag har, jag har läst om den där. Ja. Det, det är faktiskt en ganska... Men, men du, det är liksom, vad gäller konspirationsteorier, skulle du säga att du själv äh, köper någon av de här konspirationsteorierna? när eller mindre populära? Nej... Mm. Nä alltså jag sa nej jag tror inte inte personligen alltså, de de, är, de kan vara helt intressanta att liksom söka upp information om. Mm. Försöka, försöka få en liten inblick i vad det, vad det kan handla om. men det är på något sätt nej, Nä. Ja, mm. själv då något så liksom så här vad gäller teorier om skulle siga, styrande och liksom så här deras ständiga strävan till mm. att bygga någon mm. sån här ekonomisk suverän stat där like, mm. bara de absolut mest rika och privilegierade så so, Jo, men är väl om um, den the konspirationstorik som mycket som det är lite sunt mm. förnuft att liksom jag I mean, det är ju bara att se vad som händer i världen idag uh, Men mm. Precis som du säger däremot så tycker jag det är roligt Att läsa om konspirationsteorier Och mm. Det som jag tycker till en riktigt kul konspirationsteori Är just när det är så här att uh, Nu önskar jag vinst vad den här Men det var just den här tanken Att just att uh, Riktigt alltså här, Kända Personer Uh, liksom jag tror det var brittiska toppolitiker och uh, säkert en amerikansk president och så här då så egentligen en, antingen del av en ras eller hårt influerad av en ras av så här reptilliknande uh, varelser då, från rymden förstås och varifrån annars och jag menar det börjar mm -hmm. gå till som så här L. Ron Hubbard-nivåer att det liksom ja. Jag menar, man säger ju på den på långt håll att, liksom att, oh Jesus att <låder> det här är ju liksom mm. helt vansinnigt. Men samtidigt så är de ja. som så Jag tänkte säga så här med att det är Alltså det är underhållande det, det blir en sån vad ska vi säga, morbid fascination Jo jo, det är just det liksom den. att och, det blir som ännu bättre än att man som att, oh shit, liksom det finns faktiskt en grupp människor som tror på det här How precious <laughs> mm. det, det är ju bara det blir ju mindre roligt ju, ju större gruppmänniskor människor som tror på det liksom, om någon av de här mm. människorna dessutom har någon slags politisk makt eller någonting, då börjar det bli skrämmande men, men tills dess liksom, mm. bara som såhär mm. kurios så är det ju att jaha, okej okay. kul mm. oj oj dina mm. ja, no. föräldrar var nog liberala med hur de höll i det när du var bebis men om det där är vad som får dig att sova, sova lugnt om natten så, så är det helt bra för dig att fundera på det sättet men, men så att säga vi, nu i egenskap av Uncle Joe här så mm. vi som har sett sett sanningen vi som har tagit det röda pillret ja. så det, det är vi som utgör nu den sista försvarslinjen. Jo, det är för som och, minst. Och, och, det är för som och minst, tankar... men liksom The Matrix handlar ju egentligen om att de där jävla ljuderna styr allt. Eller hur? Ja, men, men är vi, vi Morpheus försökt vi, säga. Ja, men vi har väl inte kommit, vi, vi ska väl inte komma till den ännu. Vi, vi ska ju börja med, med så att säga ett, ett led i, i den här kontrollen vaccinationrädslan. Mm. No, som slutkläm på vi just sa. Så vill jag bara säga. Att jag sover bra på natten. Men min liksom så här att. du de. Stora företagen så jag vet jag snart allting. Det där att veta, ja men det ligger jag å andra sidan folk. Så att, haha, det är ödliga människorna som gjort allt ont. Så ja. Men jo vaccinationsrädslan. där är bra att börja. Det är liksom en, mm. en väldigt så här, finländsk. Konspirationsteori egentligen. Det jag känner personligen folk, liksom släkt, bekanta, vänner som tror att om du av någon anledning så utsätter dina barn för den här medicinen mm. så då liksom får de typ autism eller någonting. Ja, ja det, där, det där är ju kanske det centrala vad ska vi säga, argumentet just det att, att du har fått, ett barn har fått vaccin. Och sedan senare blivit diagnostiserat med, äh, ska vi säga, eller som hörande till, det här autismspektrumstörning. Äh, det är ju ett väldigt brett begrepp. Äh, men att, äh, men så att säga. De menar då att den här förändringen i barnets beteende har kommit egentligen efter, efter att vaccinet har givits. Men det här är ju, alltså, för det finns ju många. Uh, det finns ju många saker som är relatera det. känns ju som att det är just som måste ta någon liksom, forskare paus i sin forskning och sätta sig framför en kamera och liksom basically sätta att nej, nah, ditt barn kan inte få autism av vaccin. Så det känns som redan nästa dag så är liksom typ någon som har blivit sparkad förmodligen från då Center of Disease Control i USA eller någonstans som, säger, som att Ja, eller, no. uh, uh, Vi vi har ju nog inte sagt allt om kopplingen mellan vaccin och allt det som god fucking damn it. för att då sitter den någon jävla liksom sådär curling mamma i typ malax eller liksom sådär. Nej, mm. inte Patrik. Vad? Men det är ju så för fuck liksom. Uh, Okej, okay. det är som så lätt tycker jag nu då Från i alla fall min liksom så svävande tron på något vis Att säga att, ja men, science bitch Att om du liksom bryr dig i att liksom läsa överhuvudtaget Att så mm. liksom, och då går vi online och liksom Google Och skriver liksom vaccination och liksom konspiration och whatever Att liksom, mm. om, för, för varenda, ska vi säga, tio liksom så här, läkarartiklar liksom uh, Journal of Medicine, liksom uh, Vad heter det? Daily Science, liksom Medical Examiner, liksom De yeah. som liksom sitter liksom så här, de här forskarna i fältet, de här liksom, som sitter mm -hmm. liksom allt från liksom, the Surgeon General i USA till liksom, de här som arbetar för att fram, yeah. liksom, för att Se till att det finns tillräckligt med vaccin liksom, för alla och liksom, under mm -hmm. perioderna av så Och alla de sitter i princip och nickar så att ja alltså här har vi liksom siffror och fakta och data. Och, att, yeah. och det visar här klart och tydligt att liksom, de enda som lider är de här jävla människorna vars föräldrar tycker att inte ska du vaccinera dig. Uh, och till viss mm -hmm. grad som har uppstått i följd av det. Att vissa barn som inte har hunnit blivit vaccinerade och som har utsatta för de ovaccinerade människorna och så har blivit sjuka. Um, och för varenda dom mm. de sitter det hundra sidor. Liksom, för varenda tio dom hundra sidor. Då, där det är någon blogg som säger att jag, jag ska nu vaccinera mitt barn. Då blir han crazy i huvudet. Uh, mm. Och sen tycker jag som att okej. Okay, men här har vi nu då actual goddamn science på ena sidan. Och på andra sidan. Ja. Så är det liksom någon sån här liksom bloggmamma. Mm. Som bara som jag tycker att. Mm. Ja, men, men, men du har ju det där problemet där som jag tycker att, för att komma på andra områden också. Det är att man ska, man ska inte tro. Man ska tro på den som är närmare än själv. Den som uttrycker sig i liknande ord som en själv. Så att säga, den som uttrycker sig på ett sätt som är lätt förståeligt för en jo. Och, och, då, och då är det där, så att säga, den, den som kommer dit som varandes expert mm. så oftast klart då, mycket insatt i sitt område, förhoppningsvis och, och för, för fram kanske mycket sakligt både liksom styrkor men också brister i den forskning som har gjorts mm. Och, och, då, kan de, och då, då är det ju klart att liksom om någon säger att har man till hundra procent utesluta att det inte finns något till exempel dåliga liksom negativa biverkningar som kan komma av det här vaccinet. varför då så säga, skulle jag säga att den, den här experten uttrycker sig att, att nej, att till hundra så kan man ju inte garantera att inte någon skulle kunna reagera dåligt. Ja, men... Ja, och då, och då, ser, då ser den andra det som ett bevis att, aha, se nu, att jag hade rätt. Alltså är det här farligt? Mm. Eller liknande. Så att säga, det, det är det där att den som har den här professionella vad ska säga, distansen, så, så den ses som då icke-mänsklig, det, det går inte att relatera till den. Jo, jo. På samma sätt som den här som då sitter och halv röd liksom att du ska rulla min, ja. min min min tulpan Emil får nog extra onaturligt i sin kropp tulpanaemila. Ja, ett men om omedbarn får heta rosmari så barn med ska det barn få heta tulpanemil också. Ja, det ska göra för nej lika ägel men. Så, men alltså, den här den här närhetsprincipen så är ju en intressant mm. idé och det är en ganska mänsklig idé att min pappa mm. sa en gång mm. men, men liksom det faller ju därför att liksom, okej okay, man kan ju ställa sig frågan, hej Nikolaj mm. ja um, känner du folk som har sina barn mot väl, allt som barn behöver vaccineras mot ja Han uh, har någon av dem autism till följd av det Nej, det kan jag inte säga. Okej, okay. och nu ska vi vara rättvisa. Hej Nikolaj! Mm. Um, ja. Känner du liksom folk som inte har sina barn? Mm, Nej, nah. jag, nah, jag tror faktiskt att det, det har inte kommit upp. Okej, okay. no, men, no, men jag känner båda. Uh, mm -hmm. har någon av de barnen Ja. Yeah. Mm. well actually mm. yes att, men, liksom men, du, det är liksom just så här att jag tror det är som väldigt svårt för folk att separera liksom, vad är liksom fakta och vad är liksom, isolerade händelser för allting är allting ja. på något vis jo, att jag, liksom jo, men... jag, känner, jag känner folk med barn som både är vaccinär och ovaccinärade, mm. och på båda sidorna mm. så finns det folk som har barn med autism. Ja, så här. Mm. Så liksom eftersom det finns i båda lägren eftersom jag nu då känner folk på båda sidorna, så måste man utgå från att det här så måste ju vara globalt. Att det, liksom Med de här egen plastikproven mm. så utgår jag från och nu hymlar jag lite därför att jag vet att så är fallet rent liksom, liksom statistiskt att det finns folk på båda sidorna av lägre som har autism. Ja. Så, uh, så då, blir ju först, då blir ju frågan inte liksom att uh, är det bara barn som är med som har autism? Utan då blir ju frågan att liksom, finns, är, finns risken större att barn får autism om de mm. uh, Och det här var ju exakt nu då vad de hade gjort i en väldigt omtalad studie är uh, att mm -hmm. ingen, jag minns om det var England eller Indien något där uh, och de har tagit en här jävla massa unga då liksom kolla uh, och att här är problemet right? uh, i den här studien så fokuserar de specifikt på uh, om det fanns en förhöjd risk för autism mhm mm när de gjorde den här studien. Medan liksom i alla andra. Liksom, så här statistikinsamlande. Så har de bara kollat. Okej okay, det här barnen har autism. Mm. Ja. Så, så det är ju som. Men, liksom, så betyder att varenda fall du hittar där. Så kommer ju liksom. Att tala för att. Jo, jo det finns en förhöjd risk för autism. Mm. Medan för allt annat. Så blir det bara. Okej okay, det här barn har autism. Och sen så måste du liksom. Fundera över annat. då, liksom. Så det är just det här ja. att om du specifikt tänker att när man nu ska leta efter den här grejen så kommer du att hitta den. Och mm -hmm. hittar du inte specifikt den så kommer du att hitta belägg för den. Ja. Och hittar du inte mm. belägg för den så kommer du att hitta avsaknaden av ja. belägg för den. Och det är ja. på något vis bekräftat. Ja, att, ja så är det. Jo. Alltså, alltså, precis. För det blir en sådan rundgång. Liksom, eller där. Det blir ett, det blir ett argument som liksom bevisar sig själv. Det går inte att motbevisa. För, för varje sak, liksom just som du sa, vare sig det finns där eller inte, så är det ändå bevis för att det är så. Och, och det här gör ju att det är väldigt svårt att, att på ett sätt argumentera. Ja, det inte, med det här. För det är ju inte ett argument, många av de här konspirationsteorierna så är ju ofta inte argument som är baserade i logik eller statistik, utan det gör en sån emotionell reaktion på någon osäkerhet eller som liksom fundering. Uh, och att mm. just den här. Jag menar, nu, nu har jag ju. Som bekant en, en liten dotter själv. Liksom jag har ju gått. igenom mm. bland annat den här vaccinationsrundan. Och så här. Mm -hmm. Att det skulle vara väldigt lätt för mig. Om jag var en sån person. Att liksom att till exempel nu då. Så utvecklar hon typ ett diabetes. Ja, jag skulle kunna gå att. Åh men det är säkert det satans insuliner hon tog mot Ja. Mm. Men, mm. men liksom Men det som liksom inte är så min tankevärde För att jag vet att, liksom att Finns det en risk? Säkert mm. och Liksom inte kan jag säga liksom, mm. inte Kan någon säga säkert Men det kan ju vara För att vi gick ut På en promenad äh, På liksom När det var självständighetsdagen 2016 mm. Och det var ganska kallt där ute Och det var jätte jättelång promenad Ja. Kanske, I don't know, frös hennes rygg så mycket att ja. bukspotskötten var liksom sådär, ah for fuck's sake. Och så var det där. Mm. Så um, men att liksom den, den grejen av det här argumentet som inte hörs för att jag är ju en stor förespråkare för att jag menar att attackera att attackera inte liksom ska vi säga, forskningen eller faktan bakom det. För jag tycker att den mm. borde som stå för sig själv. Att liksom, så du vill inte vaccinera ditt barn. För du är mm. så rädd att du får autism. Okej. Okay. No, men här är ju liksom det andra sidan mynten. No, men eh, jag är hellre då min barn är autistisk än att det där är någon fucking sjukdom som i princip var utrotad för typ 150 ja. år sedan. Jo, jo men, men, men där kommer vi till det andra problemet. att När det har funnits exempel på föräldrar som då inte har valt att inte. Vaccinerar barnet. Mm. Barnet har då insjukna mm. i, i så att säga, vi ser nu sjukdom X. Mm. Uh, och, och sedan. då Tyvärr, tyvärr, tyvärr inte klara sig. Ja. Uh, då bestämmer ju föräldrarna sig för att liksom, antingen så säger det att men inte berätta ju någon att det kunde gå så här. Eller som liksom en grej. En annan grej är att det då sen stämmer stämmer ju liksom sjukhusen de stämmer ju liksom eller försöker stämma liksom personer omkring dem för att de, de så att säga de då inte har gjort tillräckligt mm. att det, det så att säga sen, sen i den skedet så skyller man ju igen på liksom på alla andra ja, ja. nej men alltså självklart att det ju alla andras fel att du är oupplyst ja. och dum i huvudet att det är just ja. det här att liksom att Jaha, no, men du, att liksom, eh, det fanns ett fall där det var någon som hade satt på en kondom och liksom kondomen så satt så tajt att det strö blod till en i kuken så att liksom, den typ vittrar bort och fölla av. Oj nej, jag kan aldrig använda kondom. <skratt> Oj nej. Och kanske just därför så, fick, så blev du då liksom och gjorde din flickvän gravid och liksom, nu har ni ett barn och självklart eftersom det är bekräftat ni är idioter så ska ni inte heller vaccinära och så dör det. Så det är liksom mm. bara på något vis fälen bara avlösa varandra. Men självklart är det alla andras fel För att liksom, mm. hur, hur kan det ligga på ditt eget ansvar att söka info? Och ifall du nu liksom ja. är den där personen nu som liksom orkar Elsa och skirva, så hjälper du inte att du får du blir av info från sekunden som liksom din, din liksom lilla hälsban glider ur liksom vaginan. Att det sitter ju fucking läkare och säger åt dig att Hör du skulle du inte vilja uh, vaccinera nu då tillna uh, mm. liksom uh, Lilja Konval i Lilja och att, för du vet ställkramp är ju inte som sakiva mm. paralyserad och mm. respirationsproblem och I don't know döden. Det är ja. som att nej, inte vill jag det, tror jag och vad kan läkaren mm. säga de får nånting inte säga någonting ut ur min mottagning då. I guess. Mm. <laughs> Have a nice funeral. Mm. Att. Som, och, men det finns en sak som jag tycker. Är skrämmande. Med det här Och det här är liksom. För att jag menar, om jag fick bestämma. Så tycker jag att det finns sån här. Typ stickprov man skulle kunna göra på mänskligheten. Liksom varierande delar. Av eh, ens liv. Och liksom alla personer som. Fyller de Skulle kunna fylla i en sån här. Att bara liksom kryssa och bocka för de här frågorna. Och liksom där. Skulle det kunna finnas en fråga till exempel. Att liksom tycker du att uh, vaccination är onödigt och bara leder till ökad autism och shit? Om du som bockar i den rutan. Så då kommer liksom trevliga vänner, lustiga hattar en natt. Och bara typ tvångsterilisera dig. You know. Mm -hmm. Just in case. Uh, men det som jag tycker är skrämmande. med det här är inte liksom att. Föräldrar, föräldrar i den moderna världen där vi fucking drunknar i info och liksom alla som liksom har förmågan att tänka mer kritiskt än att satan ruttet hallon så skriver du då att mm, på ena sidan läkare och forskare på andra sidan den här väldigt överenergiska curlingmamman från Stockholm som har teorier om allt från liksom judar och tattare till liksom vaccination Hm mm, vem månne ska vara rösten för min generation Nej, det som jag tycker det är skrämmande att det finns folk inom den medicinska världen som säger åt föräldrar att mm. ni alltså det här att att vaccinera sig nu så kan ju vara lite riskabelt det finns ju faktiskt riskat det ökar mm. autism Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. det. Ja. Ja. Ja. Ja fullständigt som liksom idiotiskt om man är sådär alltså om man går omkring med och sprider den här typen av mm. liksom misinformation lögner så då hör man inte hemma i vårdbranschen ja, men det betyder att du måste ha ja sovit genom hela din medicinska ja. utbildning jag förstår att en normal människa som inte har gått igenom det här, kanske liksom det är så dum eller så upplyst, att de inte förstår det här. Men vitto, om du är liksom en fucking läkare, så mm. då är liksom, varifrån tar du din information? Att mm. liksom, för då är det ju så att om en läkare säger åt mig att har du att liksom... Uh, nu är det ju så här det finns en risk av eget vaccination. så det är en mycket mer benägen att säga det än om liksom ryssi jussi som liksom spenderar den mestadelen av sin tid med att skrapa ihop sitt leverbröd från i botten av brunnar Då kommer det att säga de det är autism men att att, att, att, liksom det som så abnormt hela det här jag kan som inte greppade att liksom hur vitt du har du kommit härifrån dit, för att, jag har aldrig liksom, jag har läst mycket om äh, vaccination, så mycket om autism, men satan om jag en enda mm. gång har läst varifrån de här människorna tar sin information Nej no, men, no, men säkert från liksom igen, problemet liksom in, problemet med internet det är så mycket lättare att samla ihop liksom, folk som delar de här åsikterna. Jo, jo men, det, men det är ju där som... Är ju liksom bara... många, om man tittar rent historiskt på det. Och, och där kan det ju spridas. Liksom. Med förståelse så fanns det ju en, en specifik forskning eller en artikel som då talade om det här, liksom, kopplingen mellan liksom, vaccin och autism. Sen att, och den spreds liksom som en löpeld. Mm -hmm. liksom ja. det har, har blivit klart liksom motbevisat. Så det har ingen betydelse sen. Mm. För att då, då matar det ju bara den där tanken på att det här är liksom någonting som, som de stora firmorna då bara liksom vill. De vill inte att någon ska komma och, och minska på deras vinster. då ja, för vinst. Så liksom. Sådär, det är just det. Liksom, vem tjänar på att liksom är de stora firmorna? Ja, det är ju det är så kallade i USA talar med om Big Pharma. Att det är de som vinner på det. Ja, men på de flesta ställer nu vaccin gratis. Det är gratis. Det är liksom det, det är som folk gör för att minska på kostnaderna. Det är som att säga liksom här har du ett piller som mm. gör att vi behöver äta på en månad. Att det är som Menar, varenda gång där liksom bryter ut liksom en ny form av svininfluensan så kommer det tillbaka. Det här som mm. reglarna liksom fucking nån att med. Eh I don't know, in, fucking mm. vacciner Jag mm. Men var det inte alltså var det inte 2009 som det var 2009. Så där svininfluensan första gången ja. Ja. Och, och då då, då har vi ju där i, i den Liksom vaccineringsrunden. Mm. Jag tog ju det här vaccinet. För att jag jobbade då. Inom, inom liksom. Säga, sjukhusvärlden. Mm. Mm. Så det var, det var liksom. Man skulle ta det. Ja. Eftersom vi ändå träffar. Träffar liksom. Klienter. Ja. Ja. Och Och det här. Där var, det ju, där var det ju efteråt mycket tal och det är ju ännu också tal om de här människorna som äh, har fått narkolepsi mm -hmm. och att det räckte liksom äh, väl nu ansett att det hade att göra med en vad ska vi en biverkan av mm. det här vaccinen ja. så det här är ju säkert någonting som har gett igen mera Liksom, mera bensin till den här lågan om som liksom, säga skadligheten med liksom, vaccin. För då tittar man ju inte på hur många personer det har hjälpt. Man tittar ju specifikt på liksom, det antalet som har fått liksom, en dålig, den dåliga reaktionen liksom, den, den, i, i högsta grad liksom en klart liksom begränsande, vad ska jag säga bieffekt. Mm. För det, det är ju någonting som kan göra att man är totalt liksom, man är inte arbetsförmögen alls. Ja, men det, det är just det här att uh, det finns så mycket det finns så mycket faktorer där. Och att mm. de här liksom uh, liksom autismmånglarna nu då. Så de, det är ett fint ord bara autismmånglare. Mm -hmm. Jag måste inkorporera det i fortsatta avsnitt. Um, att Liksom de bara lät efter saker. Till exempel att uh, det var ju en, en uh, flicka i England som dog. Um, mm -hmm. För att liksom, hon hade fått liksom, vaccin. Och hon dog samma eftermiddag. Men att uh, det som de inte sa var att hon hade långt gången bröstcancer. Kanske mm -hmm. det inverkar på något vis. Who knows? Och att, uh, på samma gång så är det ju som så här. Att man. No, men... Um, om du har ett vaccin så att liksom hela tanken när du gör ett vaccin så är det, du ska ju distribuera det till en liksom väldigt stor skara människor. Liksom om liksom biverkningar till vaccin är liksom att by the way explosiv renskit eller liksom cancer eller liksom bara fucking death. Så då kan du ju inte ge det. Liksom jag menar det går ju mm. genom många iterationer. De kommer inte. Det är ju bara som sätter Kastar ihop liksom två fucking liksom trä och ett glas. Och så man ah nu har vi gjort vaccin. Utan det är ju som att man måste ju som kolla så att folk inte liksom det, dör av det. Och att uh, det är liksom det som händer ofta med vaccin. Och det här är ju någonting som man säger att alla. Att, liksom att men, det kan ju hända att man får en stark reaktion. där du svullnader eller liksom feber eller någonting. Det är ju ganska vanligt. Därför att det mm. på något vis övertriggar ju ditt immunsystem när du får det. Och att om du är riktigt känslig för till exempel någonting som bee-stick eller någonting. Så då kan det ha en aggressiv reaktion. Men that's about it. För att uh, du har ju nu har jag liksom exakta siffror här. Liksom Nå no, men fine. Liksom folk tror ändå att, att det finns vissa människor som tror att folk dör av vaccin. Uh, mm -hmm. Men så har vi någonting Till exempel mässling mm -hmm. Att liksom Och det är ju någonting som Typ alla barn vaccinäras mot uh, Ja nu, nu Men Fortfarande År liksom 2013 så dog 145 000 av mässling Så det säger sig mm -hmm. själv att Kanske det är värt risken I don't know och jag menar, sen det ju... men, men, men det där är ju igen, så att säga, kan man lita på den här officiella statistiken? Det är ju det. Det kommer alltid till det där, att går man och tittar på statistik så kan man ju säga att det finns ju, det finns ju, vad var det, det finns lögn, det finns förbannad lögn och så finns det statistik. Precis. Att, ja, och, och, det just statistik där, och det där okay, just att statistiken annan, liksom... kan ju visa just det som du vill. Mm. Och då är det ju fråga, att vad är då så att säga det... Ett hur stort antal har mörkats av det här? Ett hur jo. stort antal har då liksom, vad ska vi säga, med eller mindre med vilje felrapporterats? Jo, men då är ju min fråga alltid, för, för vilket eller för vems gang? Ja. Mm. För att inte, in, alltså jag menar... Oavsett vilken konspirationsteori du tror på, liksom och vi kommer väl snart in på det när det gäller organisationer och såfärt vi tänker ju inte stanna med mm. mm. det här vacciner för att Det blir ju. Det blir till sist att det finns det någon sån här supermegahemlig mja-miau organisation som bara liksom mörkar saker bara för att det är roligt. Att det är ju liksom. Det faktum att man ska som bara fiffla med ska vi säga nu då vaccinrapporterna världen över det är ju liksom ett massivt projekt. Det är ju något mm. som att nu ska jag hacka, liksom den enda liksom medicindatorn i världen. aha, misinformation, Illuminati rules. Att det är mm. ju, liksom, jag förstår liksom i USA där du har liksom nu då liksom den här stora uh, Nu Vi har ju lite samma här, då, men liksom det är liksom klart som liksom Big Pharma nu då. Men, mm -hmm. men liksom det är ju, inte vad det kostar att vaccinera sig exakt i USA, men det är ju en liksom så här en väldigt liten avgift i bästa fall. På många ställen är det ju där också gratis. Därför att det är ju som någon sån här crazy tankar om att kanske det är bättre att vi gör det här att det utbryter en fucking epidemi. Och varenda gång det blir liksom någon sån här influensa som sprider sig så öppnar ju alla såna här vårdcentraler och liknande uh, upp för att och tillsätter extra folk enbart för att folk ska komma in och ta de här vaccinen. Unga som gamla. Mm. Det, är för, det är så förödande om de inte gör det. Att det mm. har ju nog funnits skäden i mänsklighetens historia där du vet att stora delar av befolkningen har dött. Till exempel nu mm. då vad vi kallar för spanska fäben. Som inte alls var så jättelänge sedan. Men jag vet att folk inte läser historia, inte riktigt orkar minnas längre än typ en månad tillbaka åt gången. Så att, vad spelar det för roll då vad det finns för fakta och shit, Det spelar det någon roll. Mm. Att, nej, nej men alltså för det, det är ju det att liksom allt det som man... man kan rekommenderas att man läser så det är ju igen att det, det är ju allt då uppputsat. Så det här är ju kanske någonting som kommer mer in i följande, följande liksom teori som vi kanske går in på. Men, men just att, så att säga, då är den, all den informationen så är ju liksom där för att då ge rätt intryck. Vilket är ju så att säga lite, varför skulle man då lita på ett random forum? Egentligen mm. mer än man skulle lita på så att säga. Uh, vad ska jag etablerade liksom ja, etablerad det... historiebeskrivning liksom, och, och, och vad skulle säga dokumenterad dokumenterade uppgifter liksom ska vi se faktum. Jo, men att för att sätta knar på den här så Det finns så många äh, konspirationstorier just om äh, vaccin. Allt från att mm. men det är en del av den judiska konspirationen. Hur? Ingen vet. Uh, att liksom som vi sa läkemedel att känna massiva summa på det. Uh, att liksom och sen saker som till viss del stämmer som att till exempel att vaccin skyddar inte totalt. Om man är som att nej nej det har en begränsad effekt det är därför som vi inte har allting på en gång utan vi måste komma tillbaka och få flera doser under vårt liv. Mm. Och liksom biverkningar då som är liksom väldigt grymma och liksom intensiva om man är som ja men liksom det är som är allmedicin liksom du kan få där folk som har dött av att ta Det är liksom där folk som har dött av att ta trä. Och, eh, mm. Folk som har dött av att ta bara smärtstiller. Eh, mm. och, och att, men det bästa är ju för att liksom den här själva autismen, var är den här att vaccination orsakar autism i barn? Vad är från den kommer? Mm. Nej. Nå, det är liksom den är egentligen bara 20 år gammal den här. Att ja. nå, det, var, det var en kille som heter Andrew Wakefield som... Äh, som äh, ja. Mm. som uh, publicerade en studie i The Lancet uh, och men grejen var ju att han hade ju liksom fifflat med sina resultat och han förlorade ju sin ja. liksom, läkarlegitimation till följd ja. Ja, men... Jo, jo, men, men, det här, men det här förklarar ju också bara att, så att säga, han, han kom ut med sanningen och, då, och sen så blir han svartmålad och liksom bestraffad på det här sättet uthängd av så att säga, the, the powers that be Ja. Att, <laughs> Det är, liksom, det är ju ändå det där så att säga, vad som än händer som bevisar ju bara att, så att säga. Men jag jag men om på har det där confirmation det. bias. Jo, men, om, du, om du har bestämt dig för att så här är det så ja. då kan ingen ändra din åsikt. Nej. Men det säger ju redan att liksom, i så fall så är du inte längre herre över liksom dina egna tankar och du borde inte få ha självbestämmande där. Och du borde absolut mm. inte få besluta någonting som gäller små barn eller liksom andra personer yeah. som att andra personer på något vis borde befinna sig i din, i din vård och omsorg. För att i liksom, mm. ifall inte blivit härklar nu, ni, ni är ju helt fucking dumma i huvudet om ni inte liksom vaccinerar barn. Och att om ni genast nu den här sekunden stänger av liksom vårt satansprogram och går och försöker hitta belägg för varför du inte har vaccinerat dina barn så liksom mm. seriöst liksom jag hoppas att dina barn blir sjuka och där. För att liksom det det är synd om barnen, men liksom... Jag vet inte att kanske borde de bara vara ett varnande exempel för alla andra. Att för det, det känns som att den här tvångsteriliseringen måste snarare bli en verklighet för att Jesus Christ... För att när jag tänker liksom bara på min egen... Mina egen eller mitt eget barn. Mm. för Det får man göra. Jag är själv, precis som alla andra människor. Så att liksom... Jag, jag, det är liksom en av de sorgligaste sakerna i världen tycker jag när barn far illa liksom medveten eller omedveten liksom ondska ja. från andra människor men jag skitar blankt i dina satans barn om de medförar risk att det som är mitt eget barn ska bli allvarligt sjuk för att du inte har förstått liksom, din satans babian att liksom fucking vaccinera dina ungar och liksom, ta ditt fucking ansvar att liksom, mm fuck off, liksom, seriously du har dina din jävla avkomma men no, anyway uh, liksom, från, från ett glatt ämne till ett annat, är du Nikolaj? mhm mm <laughs> visst att ja. styr världen <laughs> ja, men klart det det här är ju, det här är ju liksom Uncle Joe har ju vetat om det här hur länge som helst mm. det är ju liksom, det är ju det är ju därför som, som liksom det, läget för den, den vita människan, speciellt den vita mannen, mm. är, så, är så dåligt som det är i dagens läge. Ja, men tror, alltså, det har ju inte historiskt sett alltid varit så. Precis som det inte historiskt sett alltid har funnits vita människor. Jag menar Rent tekniskt så äh, lär vi ju alla ha emigrerat någonstans från Mesopotamien. Men you know, det här är ja, den där hatliga historien igen. Ja, men uh, det, där, ser du, det där är den sån där, liksom, så kallad fake history. Ja, ja. Det där är bara det som är de här liberala do-gooders ja. man ska tro på. Jo, ja, ja, men det vet väl alla att Jesus var blond och hade blåa ögon på en tid när ja. <laughs> Liksom du att ingen hade men... Ja. Whatever, dude. I'm sure. Liksom. Mm. Berätta mer om homozygota och heter dragna. Uh, mm. Men, men liksom, det är just det att sionisterna, de är inte de typ vita nu, no. de flesta av dem. Att, ja, men de, är inte, de, är inte, de är inte vita på <laughs> rätt sätt. Ah, ja, de är inte vita på insidan. Ja, det, det är väl det. är väl. Det. Alltså, jag måste säga att den här, jag, jag tycker att det är liksom en helt det är som idiotisk det men det, det mm, jag skulle säga liksom, den, den har väl sitt i avund ja men, men det är liksom en grejer här grej att, liksom att om, så om jag byter liksom tro, om jag liksom bara anammar ett nytt system. blir det som automatiskt och liksom inte vit? eller liksom att om jag liksom plötsligt börjar känna en jättesympati och då för liksom The Black Panthers eller om jag riktigt gillar vad Martin Luther King Jr säger, vi har då yeah. liksom ändras min kroppsfärg automatiskt mörk eller liksom what what's going on here? <laughs> yeah. ja, men, vad, då, liksom att det som att är det, liksom, och, och, och, det är liksom det är ju så där försöka sätta mig ina. Nu är jag ju inte juder. Uh, men att liksom, om jag var om jag ju var så skulle förstås ha att ta del av den här massiva komplotten och agendan som håller på att gå som vi alla vet. Mm. Så då börjar jag fundera men varför ska jag liksom specifikt attackera vita människor? Mm. Oh. Ja, det är liksom som en hem på en hem på en hem efter det här Jesus business eller vad Mm. No, no, alltså, i, jag får säga de, i, i någon skede när, när man, om man läser om, om det här så kommer det ju tillbaka till till jag, Jesus Mm ja. a, Seriously, people just can't get over that apparently Ja, men det är ju roligt att för liksom den här själva jag menar, man kan ju argumentera om Jesus är något av en konspirationsteori ja och... <laughs> Jag menar, nu, nu känns det liksom som att har blivit något så här förhatligt ord. Uh, men att det som, och nu tänker jag bara säga fakta, att men, uh, forskare, teologer och övriga, skulle säga bildade människor, är ju i största allmänhet överens om att det fanns nog tydligen en historisk person som hette Jesus eller nära nog. Och som existerar på mm. ungefär den här tiden som beskrivs idag i de här roliga böckerna som folk gillar att citera ja. på internet. Men, men att liksom allting annat så är ju spekulation i bästa fall. Mm. Alltså för det finns ju väldigt många saker där som bara inte går ihop rent tidsmässigt om man börjar bara säga liksom vad som händer runt på den här tiden. att Jag menar hela skulle säga Jesus-historien tar ju egentligen plats på en period av mer, kanske 250 år. Än de här typ strax för 40 åren som beskrivs där. Uh, sen så är mm. det ju faktum att no, men, om vi ser rent som så här, skulle vi säga, uh, människohistoriskt på det. Så var ju Jesus mm. förmodligen en ganska mörkhyad person. Förmodligen med bruna ögon och liksom lite som så sådär negarkrull så det är ju som uh, det är för att ja, liksom det här ordet är så exakt det jag har hört användas <laughs> i mm -hmm. den här debatten att liksom att, uh, jag tror liksom i princip det stod så att inte att sluta avbilda Jesus uh, som någon sorts apa med en krull. <laughs> om man sitter som yes. och, det här what? Det här var en post som jag läste bara här om dagen. Jag minns inte om det var på flashback eller om det var förmodligen inte av vad fan ska jag göra där? men mm. men någon av de här ska du inte göra där Nå, det samla material det finns så bra material på de här sidorna här mm. oh ja, my God. ett annat ställe ett annat ställe rekommenderar är ju Reddit mm. ja på gott och ont men liksom ja. det är bara de här de här uttalandena som är som att alltså det, det handlar alltid om ras det, som, det mm. Shitty historia Jesus var liksom en vit kille Som gick runt och liksom trollade folk Lyckliga ungefär Och sen plötsligt mm. från ingenstans Helt oprovoserat Så kom det en massa jävla judar Och typ stack i er honom mm. Satt han på ett kors Och bara så Där fick du Din ja. ställis. Ja, säkert för att han inte, han inte tog betalt för sina tjänster. Ja, det, för det, det där är ju följande grej som sen kommer upp. Att det, allt handlar om liksom pengar. Det, det handlar om, om vad heter det, liksom där, krav på att man måste alltid liksom ha mera, mera, all, all, all rikedom mm. som är på något sätt tagen från den, den vita mannen till, så att säga då, judarnas fördel. Och, ja, men och det här och vad händer som, om den vit juden då? Det, är ju så nej, du, det, kan, det kan ju inte vara båda två. Okej, okay, så ljudar. liksom du är automatiskt intvinn om du är judisk. Gottigt, okej. Okay. De ja, blir per, så förvirrade. Ja. ja, alltså det, man, man blir ju förvirrad. Mm. Men, men, jag tror att, men men ser du, det där är också en sak, alltså, så länge du är lite förvirrad så är du kanske också mer mottaglig ja för de här liksom grejerna, plus att men, men å andra sidan, så länge du också är förvirrad så då kan du inte riktigt liksom komma med liksom motargument för att man blir ju så här med liksom igen så här men för helvete mm -hmm. att, hur, liksom, hur kan man tro på det här sättet och då, och då liksom anses det att då har man redan förlorat mm. förlorat debatten varför man nu ska ge en sån här, liksom, sån här konspirationsteori är liksom ens ett utrymme i debatten så vet jag ju inte. Mm. Och om du inte talar om yttrandefrihet för liksom bara, är vissa saker är så dumma att det är, liksom, man borde bara vara tyst. Ja, några av argument som har kommit in om den här podden. Uh, mm. Men vad, du, vi säger ju bara sanningen. Um, nej, men välder, vad du, ja, det det är som du, du kan göra... I... Att det. Ja, det värsta du kan göra uh, i dagens samhälle att kritisera den liksom stora undulerande massan av vita människor. Mm. Och att det här ju som det har föreslagits uh, Vad gäller liksom så här. <snar> uh, när vi säger god mental hälsa i en serie mm. av artiklar som behandlar ju som att voln trollar i liksom, i princip aggression och rasar i på nätet. Att ja. jag, jag är så sjuk. Det är svårt att tala. <hör> jag måste tala för mycket illa om Jesus. <hör> uh, att, uh, det liksom Du har den här, skulle jag säga, könläsa, rotläsa, klanläsa, rasläsa, vita människan. Mm. Right? Så liksom mm. du är bara du är vit, men du har inte så mycket identitet. Så hur skapar du det, en identitet? No, men du tar någon något folkslag, någon religiös grupp som har väldigt starka utarbetade värderingar som du i princip kan se, mm. men inte förstå. Och sen mm -hmm. attackerar du dem. Ja, jo, jo, men det är ju det där vi, vi mot dem. Mm. Och ja. Och sen då så liksom, för du vill ju inte attackera ensam. Så då måste du sluta det ja. att kom min vita bror, kom min vita syster, låt oss attackera de här jävla sionisterna som är orsaket att, mm. att du inte har något jobb och att du är impotent och att du inte kan stava så bra. Kom, kom, mm. ska vi kära dem där de håller på med sin sabbat ja. och där de håller på med sin, sin jävla lånande och pengar äh, mot en ränta ja. och liksom att titta nu, mm. här har vi en brunn som vi inte har druckit på 50 år. Och ska vi dricka ur den skulle vi förgifta det jävla judar. Jag tycker vi ska kasta dom mm. i en brunn om alltså. Och vet du vad mm. Hitler hade rätt att det som <laughs> och liksom där är alltså det här är inte en, det här är inte en egentligen en fråga om att det skulle som vara ett hat mot i det här fallet mot judar utan det är liksom är mer att det här är någon sån här rootless i här, ska vi säga den här vita gruppen. Som var så som sa, okuperaren med tankarna att vi måste som, uh, fundera ut vad alla de andra gör. Mm. Att de har sig ja. en så svag identitet att nu måste vi bara attackera ja. någon för att definiera oss själva. Mm. Ja. Jo, jo men, men det kommer ju från det att när, så länge du, du känner att din egen kultur möjligen liksom är på en körare grund. Mm. Så, så då, är det ju, då är det ju lättare att man går till, till det som hänt. Man måste liksom jämföra sig själv liksom utgående från andra istället för att man tänker att men så här gör vi. Mm. Utan det måste alltid det måste på ett sätt ske på liksom en bekostnad av andra. För, för man tänker att varje sak som, som visar att det, det andra är starkt så måste det betyda att man själv är svag. Istället för att det betyder att ja, men de har en, en, en, liksom en stark kultur. Men vi har också så att säga en, en stark kultur. Båda kan existera här. Båda kan lära av varandra. Nej, nej. nej det måste liksom vara att det. Här, det här är så att säga det, det, enda, det enda rätta. Men å andra sidan, men, liksom, för att den andra sidan av argumentet. Liksom, varför är det så lätt att hata judar? till viss del så är judar en, en, en hopp att liksom, för de har ju liksom nu talar jag om, ska vi säga mer uh, ska vi säga traditionella väldigt som så här uh, tradition och rituell bundna judar men, mm. okay, men innan jag går vidare det här exakt samma argument som jag gör nu ska kunna göra om kristna och muslimer, att liksom det här är vad man mm. det här är vad det blir när man talar om hård fundamentalism Liksom, ja. men de vill inte att någon ska gifta sig med icke -juder. Liksom historiskt mm. sett har de haft intressanta äh, associationer med liksom till exempel just att låna pengar, det är ju därifrån det kommer de här äh, myterna om liksom den giriga juden och liksom så vidare liksom, mm. Shylock från liksom Shakespeare och liknande att det är ju liksom på något vis klassiska stereotypa karaktärer som bara på något vis underblåser mer hat på något Att, mm. men liksom och så har de ju sina egna traditioner och liksom sina danser och liksom, sen jag hatar till exempel när folk äh, förväxlar ska säga sionister eller ska vi säga sionist liksom, kall, de kallar det för Zionist occupation government conspiracy theory är ju i princip den här tanken. Ja. Att det finns liksom den här zionisten som tar över allting. Men det finns ju ja. sionism. Och det här är två helt mm. olika saker. Vad är det till exempel? Vad är Nikolaj? Ja, det beskriv. För jag tror inte att jag hittar. Ord. Ja men liksom sionism så är liksom en, en, en rörelse där liksom judiska, eller judar försöker eh uh, liksom, sitt hemland då i, liksom, Israel. Uh, mm -hmm. och att det här är ju på sätt och vis en fin tanke men det skapar ju problem därför att det ju skapar en läsast stridigheter just liksom, i Palestina och liknande där i princip judar och muslimer slås. För att ena sidan säger liksom att vi brukar bo här och så kör ni ut oss. Och sen säger jag men vi bor ju här nu, kan ni köra ut oss? Och sen så skjuter de och dödar folk. Och att liksom där så förstår jag för att liksom nu ska vi inte bara utmåla judar som offer. Att de har nog gjort hemska saker själva. Uh, och att liksom uh, inte minst mot liksom de som har bott här. Liksom i det som de har nu då sett som sin sitt liksom sitt modersland eller liksom rätten till deras land mm. uh, och att liksom om man börjar räkna döda där så är ju liksom uh, ska vi säga, de här uh, liksom palestinierna och liksom de här uh, de här liksom som bor där långt mer liksom döda till exempel judarna och där men att det liksom det ursäktar ju inte för folk förföljer Uh, ska säga vanliga judar Som är av alla folkslag Alla hudfärger och liknande mm. Men att personligen tycker jag Att alla som börjar liksom attackera någon Anywhere För vilken orsak som helst faktiskt dödar dem Så mm. de har ju lite fel i huvudet Men jag ser inte det här reflekterar På andra judar För det är ju väldigt få mm. Precis som inte ju alla muslimer Liksom och spränga mm. folk i luften och här är ju igen liksom skillnaden mellan en muslim och en islamist och en terrorist men det här är ju definitioner mm. som folk är riktigt klara av att göra mm. så de enda ja. som bara får vara, får vara liksom vita och obunda så är väl kristna då, för att kristna har ju aldrig gjort mm. något dumt i hela historien I have a mind att liksom du kan, om du räknar ihop alla liksom så folkmord och folk som har dött vi mm. som mänsklighetens historia, möjligen exkluderande nu yeah. liksom stora liksom då. Som kanske mm. ska fixas med hjälp av vaccin. Uh, så kyrkan liksom den kristna mm. kyrkan så är massiv i övre orsaken med yeah. fokus på kant liksom, som orsaken mm. i så många döda så att liksom, yeah. jag tror du kan sätta ihop alla liksom som muslimerna och judarna och alla andra har mörda. Uh, men lite mm. undantag för lite saker som har hänt i Asien. Det har nog varit på mm. en skala som jag helt uh, Men kyrkan är definitivt där och säger, hello mm. ja. we kill people. Jo, jo. jo. alltså definitivt. definitivt. Men nej jag tänkte alltså det var, det var en sak som du nämnde tidigare. Ja. Uh, det, var, det var det här liksom om att, så att säga, du, du sa att Hitler hade rätt mm. och det, det, det fick mig att tänka på det här alltså. tack för att du sitter här och med mig och så att alla som lyssnar på programmet och så <laughs> var som att, ja just bild. så. Ja. Ja. Mm. Precis. Ja, men, så, bara för att, för att ni ska få extra, men det kör. att det tog ju helt ja. det tog ju inte alls ur kontext heller så att du you nog. Know, men men affärvilllet affärvilllet ja. till den här, till det mm. specifika citatet. Så är för att går inte det lite emot den här tanken på en annan konspirationsteori att om man då säger liksom att ja, att hela holocaust för mm. liksom det det det är fake. Det det det hände inte. Så mm. liksom, för att man märker att när i i de här argumentena just gällande då i judarna. Mm. Så så så i, i när sker det speciellt om de här som talar talar för att det att för inte är fejkad för att det är inte det är inte hände. Alla får alltså. Ja. Eller hallo fauks, men man säger ju få. Så. Ja, ja eller hallo fauks. Men fauks, annars funkar det ju inte. Ja. Så, så i, i något skede med lite ökad frustration så kommer man tillbaka så att ja, men förstår inte att liksom Hitler hade rätt? Så, å ena sidan säger man att nej, men inte hade förekommit liksom sen Men ändå mm. säger man att ja, men Hitler hade rätt. Ja. Att liksom, det var han försökte. Så... så, så Säger ni då alltså att Hitler vill liksom utrota. Som, judarna? Och då är bara så Nej, men, men liksom, det är ju fake Men, men Hitler hade rätt. Mm. Att, liksom, det, man, det känns som att det lite går emot varandra, det där. Ja. Men det, det, är nu bara, det är nu bara jag som börjar fundera så sådär. Och jag är ju, som, som vi vet så är jag ju ett får. Ett får ett ett som mm. bara inte förstår någonting och som aldrig kommer att ens kunna hittade det röda piller att ta för att vakna upp och äntligen mm. se världen för vad den egentligen är. Jo, så är det. Nå no, men, um, no, men det är ju argumenterat så liksom jag säger faux för att det går bättre med kaos så att, no, men hela den här ja. holofauks-grejen eller nej för inte mm. holo är det ju. För ja, det någon... Ja, som jag sa, holohauks. Ja, men um, jag, jag lyssnar bara till rösterna i mitt eget huvud. Nu, strypa mm hårna -hmm. i källan okej, okay. um, Men att så halahågsknära. Jag vet inte varför han fick fa, men nja. För mycket mm, konversation. Det har ju lite samma betydelse. Mm. Ja, naja, men att halahågsknära. Att det är ju så alltså att det är liksom bara att försöka nåda för att vinna empati. Ja, jo. Och på det, får det sättet ska liksom förstärka <skratt> sin position igen. Som liksom den ledande makten i världen Alltså Illuminati si, si, si liksom, Allt går ihop Jo jo Det är, som det är ett massivt judiskt agenda här mm. uh, Men det är ju liksom Här är ju liksom jag, menar, jag, jag förstår dumhet på vissa nivåer Jag menar liksom i jämförelse mm. så är ju hela den här Till exempel vaccinationsdebatten söt Men liksom jag tycker, När du börjar komma till situationer där folk är som Hör du Visst du att förintelsen tog ju faktiskt aldrig plöts? Ja. Yeah. Så Sådär som mm. Really, motherfucker? För att det är <laughs> liksom jag vet att liksom såna här personer har aldrig liksom öppnat en historiebok eller liksom där du tar ju något intresse i såna här saker bortom mm. nu då. Vad det alltså så är typ ultra-rasistiska farföster och skriker från sin närskitna säng på ålderdomshemmet. Men att det, det, liksom, det finns bilder det finns mm. ja. fucking, liksom, Men, där. Du, det fucking fakta där det finns de, satans de, de, de stora fucking koncentrationsläger där det liksom ja. finns Men, liksom, kvar liksom fucking rester av folk och om det inte räcker så finns det satan överlevande som liksom ja. har berättat om det där plus det faktum ja. att det saknas sex fucking miljoner människor Mm. Ja, men, men, men där tänker man ju att det kommer alltid tillbaka till det att okej, eh, någonting är liksom fake, det, det det här i dagens läge talar man om det här false flag mm. för är alltså att den, det så att säga det är en, en attack eller en, något liknande att det, det är iscensatt mm. och det, det är ju det här som de anser om bilder om bilderna att mm. ja, men det de var iscensatt ja. igen, för att liksom skapa den här bilden Mm. De, de menar det här med 6 miljoner så säger de det att ja, men, men titta nu på, på till exempel vad det är Auschwitz. Mm. Att det, det finns inte. Det är inte tillräckligt stort för att där man då ska kunna bränna upp alla de här de här liksom många människorna som då mm. så att säga skulle ha avrättats där. Att de, man liksom man försöker i. I, I det här liksom motbevisa det här med att det, det skulle aldrig ha funnits kapacitet att uh, liksom av, göra sig av med människokroppar i den här i en sådan takt som det skulle kräva för att 6 liksom miljoner skulle, skulle ja. liksom ha i med. Mm. Sen, sen liksom det här är ju först en liksom, tycker jag är idiotiskt hela det här. Från, från liksom första början, man skulle. Liksom, vad, vad, vad drar man för nytta av att man säger att, liksom att ja, nej, men vi inte har liksom holocaust förekommit? Är det, är det för att man egentligen vill liksom känna att ja, inte in, vad, in, in, vad de där nazisterna nu så, då, så hemska egentligen? Liksom. Det, är ju, det är ju bara fejk det här om alla de här hemskheterna de gjorde. Ja. Känner man att man på det sättet bättre kan försvara sin egen, sina egna liksom, nazisympatier? Mm. I, I don't ja, men, know. Alltså, den här, här, här frågan ställer jag liksom med, med största intresse av att jag skulle gärna vilja ha liksom någon typ av svar på det. Vad får man själv ut av det här? Liksom. Uh, no, men, okay. alltså, det blir alltid liksom en fråga. Att när det gäller folkmord på den här skalan då, ja. så det är det svårt att, att på något vis greppa. Att jag, jag, jag drar mig till minnes att känns som är det så en av sina standuputiner. Uh, där han sa ungefär i stil med. Men, så en person dödar en människa och alla som liksom, att värgud liksom, vad du gjorde, ja. det är hemskt. Mm. En person dödar liksom uh, kanske tio personer som att vi har helt förskräkta, det är ju särgemörder och så här. Ja. Uh, men sen så börjar en person mörda som hundra personer och liksom så här tusen personer och i det här så börjar vi liksom bli liksom så här mm, liksom, wow, bra gjort nu är det jättemånga yeah. personer du har mördat, du måste gå upp väldigt tidigt på morgon för att mörda så mycket personer att i något kädet så blir liksom den här statistiken för inhuman för att längre följa <laughs> ja, ja det, det blir abstrakt jo, och att sen så måste vi komma fram till att liksom jag menar <här> Till exempel argument är att argument som, som kommer ibland på folk som har läst lite historia uh, så är ju liksom um, så är ju men, uh, Hitler så, så dödade inte lika mycket människor som Stalin. Tekniskt sett. Mm -hmm. uh, att jag menar, folk var så fokuserade på Hitler att liksom, mm -hmm. menar det här hände så mördar ju Stalin, eller eller sagt Stalins agering så mycket människor, mm. men det var ju till följd av en massa faktorer uh, det som mm. gör det abnormt i liksom, ska vi säga nazitysklands fall var ju att det var egentligen en systematisk utrotning av ett visst ja. folkslag och det finns något mm. väldigt sjukt i det, och att om man skulle ta den här debatten till moderna tider så det är det i princip som att, är som att finnarna, skulle, och nu vet jag liksom om det sitter Uh, valda delar av jag antar Finlands regering och vissa som de kallar sig själv för populistpartier och lyssnar vilka är det roligaste ordet jag någonsin har hört för liksom, fucking fear fearmongers uh, för ni bryr oss sannoliken om vad folket tycker så uh, det är ju samma sak som att finnarna skulle sätta finlandssvenskarna i läger och liksom utrota oss då. och att liksom jag kan säga liksom jag, jag förstår liksom hela konceptet av den här tanken på en rensning nu då uh, men det som är sorgliga i det hela är ju att vi vet inte vilka människor som dog här, det kunde ha funnits flera Einstein där det kunde ha funnits alla möjliga och det här var ju, det sorgligaste var ju att de flesta judarna som var på väg till koncentrationsläger hade ju ingen aning de förstod ja. inte vad som hände liksom det här var ju mm. liksom de hade ju upp till, liksom, det hade varit lite tufft för dem. Precis som det ibland tenderat blivit tufft för judarna när liksom, det är dåliga tider och, och liksom, depression och liknande. Därför att då kommer alla stereotyper krypande tillbaka. Uh, mm. Men det här var ju det som deras grannar, deras vänner. Så här. Det fanns mm. ju liksom, quote, judar som liksom uh, var nazister, liksom som hoppa på det här för att rädda sig själva och liksom yeah. vill ha bli vi det. där och jag menar de, det var ju först kanske när de var i här själva lägret och liksom sluta få mat och i princip bara arbeta sig själv till döds äh, sist gasade sig som så, mm. ja, så bara fattat att herregud liksom kommer jag dö här mm. och att det är ju liksom det sorgliga är det här att de har ju utrota Tyskland och jag menar, jag vill inte heller liksom skylla liksom på tyskarna då därför att man kan inte se Uh, anachronistiskt på sådana här stora händelser utan man måste ju förstå det rådde, ju, det rådde en sån massiv uh, förvirring, alltså det var ju som det var som så stora händelser att det var ju som någon hysteria man kan ju nästan säga att folk gick ju som nästan på drag den här tiden så du kunde ju antingen mm. sväpa med den här tidvågan och bli krossad av den och folk yeah. frågar hela tiden och det är ingen som stod upp mot det här och det ingen som yeah. försöker mörda hitta. Ja men det gjorde de. Liksom, yeah. Operation Valkyrie. Att liksom mm. det, det, det fanns många som motsatsade det men de dog eller fick fly. Eller så måste de bara liksom svälja det bästa kapillret och liksom vara tysta. Uh, mm. Men att mycket, en del av för de allierade lyckades så, ja, de hade ju liksom hjälp i viss del från tyskarna själva. Att de här var bara människor som drogs med i stidens hysteri. Och mm. det här hände ju på andra grejer. Men liksom vad som gör det här, vad som gör förintelsen så abnorm är ju att det var just det. Det var ju en förintelse. Att, mm. att, så för att det här finnarna som bränner svenskar och argumentet vidare. Att liksom jag vet att det finns folk i det här landet som skulle vilja säga ska försvinna av en annan orsak för att det är så hemskt när vi talar svenska och liksom vi förstår inte så bra finska och liksom det är, en, mm. det är liksom den här, någon slags kulturskillnaden som är som så stor för deras små hjärnor och greppa. men mm. det som de inte förstår liksom att ja, men det är ju historien i bränner till aska ja. det, är ju liksom, det är ju vi är ju en massiv del av till exempel under Finlands historia. Precis som juderna var en massiv del av Tysklands historia. Uh, och sen mm. säger någon, jag men, det dog ju alla juder. Det var det sex miljoner. Men Stölin började med. Det spelar ingen roll. Det är mm. liksom det som spelar roll att liksom, någon hade gjort ett sånt val att liksom, de här människorna är inte värdiga. Har inte människovärdighet längre. Det är ja. liksom vi mördar dem. Vi, vi, vi liksom tar de ur rekvartusoren och samtidigt så, äh, skulle vi säga, blodgjuta vid vår egen historia. Vårt eget mm. arv. Och det är, det är sad. Men det mm. absolut mest tragiska med det här är att liksom folk inte har lärt sig någonting av historien. Att när jag säger till exempel de här svenska nynazisterna. då och vad de säger. Vad gäller liksom. Just här, uh, den här. Immigrant. Uh, inflödet i landet nu. Uh, mm. De säger just den här. Uh, den här svenska. Nu då Så de importerar mm. ju migranter. För att späda ut blodet. Av den vita rasen. Just så. Man är som, för det första. liksom att Om det är 2018. Och du och får få nazist sympatier. Alltså du alltså du borde liksom skjutas upp på det gången. Liksom det, det är som du har som ingenting att göra i mänskligheten längre. Liksom bara liksom fucking dö i en eld. Och sen mm. liksom det är så fucking dumt. Det, liksom det mm. Jag, jag kan jag kan så alltså jag kan inte det, det här är som idioti på ja. sådana nivåer jag, jag kan inte greppa det mm. ja ja det, det, det har du helt rätt i mm. liksom till och med mitt barn blir upprört i det andra rummet om det hålla på nu mm. ja hon är ja, ja, hon ja. är ett, och ett halvt till och med hon liksom tycker vad ny nassist att du är så någon matte ja men det låter det låter som att hon hon, hon, är på, hon är på rätt spår mm. ja, men. Men, men, jag, men jag tänker så att borde vi kanske hoppa, hoppa lite, lite, lite vidare här och, och ta en, en annan favorit här som har mm. tycker jag liksom, kanske ploppa upp här under, under senare år mm. och så att säga den här tanken på att jorden inte är det vi tror. Mm. Tanken på att jorden egentligen är platt. Ja, jorden är platt, det vet ju alla. Mm, precis. Och, mm. alltså, nej, man, man skulle kunna spendera sig tid på den, här, på den här specifika teorin, men jag vill inte börja gå in på en massa små detaljer om, om så att säga, hur, hur solen skulle fungera då. Mm. Som liksom allt annat. Vad jag skulle vilja veta är: liksom, vad får man för nytta av det här? Som, vad, vad, är, vad är nyttan av att säga att jorden är rund, ifall den då inte är? Som, vem vinner på det här om vi sätter den här ja. samma frågan som vi tog i, i den vaccinationsrädslan? Ja, alltså, jag tror ju för att gå på någonting som, som jag läser ju med det här att det finns vissa människor som inte kan hantera um, ska vi säga en viss typ av fakta yeah. till exempel att men, äh, att jorden är rund att vi finns ett klot som svävar i mm. rymden och vad att det är liksom yeah. det är så stor grej att det är som så yeah. massiv grej att de kan inte kopa med det. Så de måste på något vis simplifiera det. Mm. För att kunna kopa med det. Mm. Att det är ju på något vis samma personer som håller på med att ja, ja, men så var ju bara en hoax. Så att, mm. att, mm. Och man är samma med, med jorden. Så att, men alltså, det finns ju bilder från rymden. Liksom, du kan ju bara om du med ett fart tillräckligt högt så kan du ju se också grejer vetenskap, allt från hur liksom, skulle vi säga havet påverkas av månens gravitation det mm. som är massa annat hur liksom årtider och räkning och så fungerar så stödar ju allt det här så att, ja yeah. bara där jorden skulle vara platt så det finns ju inga belägg för det. Här. Ja, det är nog platt. Men där, där menar du ju att uh, nå, ett det faktum att uh, man, man, kan, man har sett bilder liksom tagna då från säger, internationella liksom, rymdstationen mm. som ju säkert också inte existerar enligt de samma människorna. Så, så hela grejen där för att det har, har haft en olika, säga, olika färgfilter, ska man väl säga, eller det har varit olika typer av liksom ljus. Ja. Att, säg, havens blåa färg har varit av lite olika nyans på vissa mm. av de foterna tagna ja. under olika årtionden. Ja. Det här ska då tydligen vara bevis på att det är, mm. att, så är det fejt. Liksom, och, och plus att om, du, om, du, om någonting har tagits från liksom ett flygplan i ett foto så är högt uppifrån så då anklagar du de att det är taget med en sån här, nu, vad heter det, fisheye ja, äh, mm. lins ja. som då, och att det är det som skapar den här liksom, kurvan mm, Precis så, så igen, liksom det, det är som det där, det, det är konstant liksom orsak efter orsak efter orsak varför det inte, liksom skulle, eller varför det varför det inte är så här, varför det är fake. Men, mm. men, men det är som så, där, men, men också igen, vem vinner på det här? Vad är, det liksom, är det? Är det rädde det ska finnas i på sidan om, eller runt om allting? Så att det är det som mm. gör att, det inte, så att det allt vatten rinner ner över kanterna på den här platta skivan som världen då befinner sig på tydligen. Så liksom, vad vinner man på att då liksom säga åt människor att den är, den är rund? Egentligen liksom. Det, det, är som, mm. det, det är så krångligt hela det där. Mm. Det är förklaringar, att man, man tänker liksom att det här är gud. Ja, no, alltså <coughs> grejen är ju att för många, eller det här är ju inte en ny tanke att därför, alltså, <laughs> egentligen är det är ju ironiskt, för att alltså att jorden är platt så börjar ju som en ganska så här gammal liksom nästan arkaisk tanke därför att vi kunde ju omfatta det att i något skäde så tog havet slut och det tippar över kanten. När du är i slukaren eller ut för världströmmen. Eller jag antar att det där stora svarta och så här. Så du kan inte segla för långt bort. Och sen ju mer vi det oss desto mer när världsägling. Jag menar redan under Piri Reis Eller liksom den här amerikanska liksom kartografen. Så. Uppjordes ju en mm. hel del av jordens vatten och liksom sen då, lägger du till Kolumbus som är utforskning och så märker man ju att ja men, när alla kontinenter slutligen är utforskade så finns det ju inget belägg Jag menar om inte fysiskt tror att om du, du rät då från mm. ena kusten och fart till andra kusten och slutligen mm. rät sig tills du kommer tillbaka till ursprungspunkten runt jorden som inte som på något vis någon har byggt ett, ett, ett helt nytt Finland eller liksom att det är en alternativ verklighet nu eller whatever så då säger ja. de att men nu måste ju ha, du ha måste ju ha liksom kört runt jorden finns det ju mm. som någon annan förklaring? Ja. Ergo run. är men men men men men men men men men är men men men men men men men men men det men men men utrustning och allt sånt, så den är ju liksom den är ju insatt att den ska liksom lura dig. Okej. Okay. Den ska ge dig liksom uh, intryck av att den, den liksom är runt. Men egentligen så är det det att du, du far i en cirkel på, på, liksom okay. uh, alltså, på den här platta ytan. Men Den här cirkeln det liksom har du som på något vis gått igenom då alla grejer som naturligt borde finnas på den här sträckan du reser. Så om du sänder då bara val den sträcka att går runt jorden, säg, Rakt yeah. under 60 grader och sedan med en liten lutning runt så borde ju något köra det vissa punkter. Om du tangerar alla punkter på yeah. den här linjen så borde det ju. Bevisa det. Men det här är ju som så uppenbart att ingen skulle någonsin göra det här. Så att, men å andra sidan, men som sagt, det är ironiskt för att den ganska skajstanken, blemot bevisade snart alla medvetna om man gjorde den de facto rund. Men sen har vi den moderna tiden och att. <kör> um, att mycket av liksom de här samhällena som existerar idag, för det finns ju sådana här platta jordsamhällen idag låter att kosta oss mm -hmm. sådana som liksom flat earth society yeah. så um, de alltså de tar ju liksom ofta en religiös ton på det hela att de tar ju liksom mm. med som Alltså, det så många motiverar de tar det som sägs i Bibeln ganska bokstavligt alltså. ja, alltså, ja. de, de talar ju om uh, biblisk goda grannhet mm. det jo att eftersom det nu står någon gång någonting sånt här i någon, någon Bibel grej då, så då måste ju jorden platt och där är ungefär början och slutet på allting um, mm. men att det finns ju Många andra såna här uh, religiösa uh, samhällen. Att jag tänker ju nu att ett samhälle som jag alltid tänker på är de här Quakers. Ja. De bara står och liksom ja, känner efter svalningen av jorden med varandra. Och så här mm. en sån här jag skulle säga trygghet tillsammans. Och nu är jag inte så insatt i dem men Jag tänker alltid på en sån här grupp som kommer tillsammans inget annat är egentligt syfte än att på något vis känna trygghet och som få en paus i, i världen på något vis uh, mm -hmm. att det är bara när det blir sånt här flat earth grejer så känner jag mig som att man kunde liksom inte hitta någonting annat att tro på för yeah. det känns ju som att det är i det, det, det här fallet så får liksom Gud eller Allah eller Jehovah liksom så mycket extra plus i min bok för att liksom okej, okay, det är liksom ju mer man läser desto mer är det att okej, okay, det här är ju lite dumt. Mm. Men det finns ju ändå på något vis någon sån här logisk hierarki där. Att uh, det finns mycket motsägelser där jag säger inte. Liksom. Om man säger riktigt i grunden på allting så hej, by the way, det är exakt samma religion med lite små skillnader by the way. <laughs> uh, mm. men, men liksom sen, det är ju samma sak som att säga som att jag Liksom, egentligen så flyger vi ju alla hela tiden Och så menar du Som såhär bildligt talat Att vi alla har höga på liksom våra känslor Nej, när Vi flyger mm. alla hela tiden De är alltså talade om det här mer Ska vi säga Metafysiska koncept att, liksom att, att vi är egentligen magnetiserade kroppar så alltså vi rör egentligen inte någonting så att vi svävar till av objektens nära liggande funktion att de inte egentligen någonsin kan fysiskt röra våra... nej nej men vi flyger hela tiden okej okay, men du är dum i huvudet ja okej okay, men vi flyger hela tiden att, så, mm. så det är ju som många av de här samhällen och jag tror det här går för och konspirationsteorier i stora hela så att du kan egentligen inte gå in på djupet riktigt som en riktig anhängare och något sånt här om du är helt jävla enfald ja mm. för det är som så det är som en sån Mm. Alltså, jag, jag skulle vilja narra de här människorna, men jag kan yeah. att, för jag, jag, jag tror liksom lite på det här som jag läst den där gången, att det har att göra med någon sån här oförmåga att liksom Det är liksom att, mm. det är som så här för jag kan relatera till det där någon gång har man sett eller hört någonting som är så sådär, nää. Så, ja, jag, ja, men Ja, men ja, ja, ja. Ja, okej, okay, men, men nää. Och liksom de kommer aldrig till det här skälet där det är liksom att, ja okej. Okay. Utan de måste som på något vis dekonstruera för att kunna kaop. Mm. Uh, jag tänker det var ju samma sak med liksom det här 9-11. Att när World yeah. Trade Center föll så fanns det många som bara liksom gick i katatoni och de kunde göra någonting. De bara tyckte på stirra på tävän i liksom flera mm. veckor och månader därefter. Och att, precis... Och <coughs> det fanns jag till exempel det fanns ju en massa um, uh, konspirationsteorier om John F. Kennedy när han blev kört. Den mest populära är liksom The Lone Gunmen och liksom det här, yeah. varifrån skottet kom och The Grass In All och det här. Um, så jag tror bara där liksom det var jag um, det finns ju väldigt många konspirationsteorier just när det gäller människor som har dött eller framförallt blivit mördade. Jag um, mm -hmm. tänker på och det behöver inte ens vara folk som uppenbart blir Jag tänker nu på till exempel Dag Hammarskjöld, om någon minns honom. Förmodligen mm. ingen vet vad jag talar om. I alla fall hans plan förmodat det när han var på mm. automatiskt uppdrag, men att han var en så viktig person. Han var ju en av de få personer som posthumt har fått Nobels frädspris för jättelänge sedan men du vet liksom i vissa fall kan man inte köpa med det så då måste man hitta orsaker att ja ja men det var zionisten eller ja ja men det var liksom en uh, högerkonservativa regeringen som vägrar ta in det här och han sa om de där pajerna och liksom, ja, man måste mm -hmm. hela tiden <hitta>, hitta någon sån här logisk förklaring för vi kan som inte ta det faktum att man Hammarskjölsban stört eller Jorden är rund eller uh, John F. Kennedy ja. som blev bara skjuten av en uh, galen person som bara mm. tyckte att, <laughs> att de måste sätta med värde på allting för att kunna förstå det Precis mm. mm. Så Ja, inte ja Man ville se, vill se mönster där det liksom. Mm. Inte, inte och jag finnas. menar jag ja. till exempel personligen så är ju en ganska stor stark anhängare av Ockhamn att liksom ja. den kortaste stränkan, den enklaste förklaringen att mm -hmm. liksom, varför, varför ska man gå så långt efter vatten och jag menar hela mm. tiden ja. uh, men jag, jag förstår på något vis den här mänskligheten i det hela att ja ja, men jag kan inte gå med det här. Så jag måste hitta något sätt att gå med det. Fine. Ja. Men mm. jag tror. När man börjar liksom sätta in hat och förfölja sig i bilden. Det är ju här det börjar bli dumt. Eller liksom när ens aktioner börjar lära till negativa effekter. för andra, Till exempel ens barn. När det är frågan om vaccination. och så här, att Det är ju svårt att på något vis. Tror jag. Sätta en auktoritet som alla på något vis bugar inför. Mm. Det var kanske därför vi inte har något sån här över jorden ja uh, yeah. men ibland skulle det vara skönt att liksom säga okej okay, men den här personen eller den här, det här organen den här instansen typ, en mm. till typ jesus först inte jesus att den här personen säger allt alltid sant så den här personen kan ni alltid lyssna på mm. typ. Uh, men det finns så många galna människor som har en röst idag och folk verkar mm. inte riktigt heller klara av att ta det här steget: att, ja, men, vems åsikt räknas nu i den här frågan att om, du har, om du har en popartist som du riktigt gillar att lyssna på så där är hans eller hennes eller dess åsikter och fullt godtagbara i frågor som att hur ska du lägga din kost, hur ska du förhålla dig till andra mm. människor, hur ska du utbilda dina barn, hur ska du liksom relatera till alla där bitches på, på gatan att, man, ja, men, kanske du, kanske MC Hammer inte var en kirurg att, ja. liksom, kanske Beyoncé inte är rätt person att liksom ge dig tips om uh, hur du ska lägga din ekonomi att ja. Ja, och, kanske, och kanske Kanye West inte, inte är ett politiskt geni kanske inte mm. Mm. men äh, ja, jag, bara, jag bara tror att liksom, det, finns, det finns många konspirationstörer jag har liksom, en hel del favoriter att äh, mm. liksom, till exempel <laughs> en av mina absoluta favoriter är ju det här liksom flygfältet i Denver Okej, okay, det känner jag inte till. Så du, du får göra en okay, liten when, sammanfattning. Uh, uh, uh, liksom den här konspirationsteorin. där är ju som att um, den här Denver uh, internationella flygfält. Då, Denver International mm. Airport. Så uh, liksom den här teorin den, den, den är byggd över en underjordisk stad som är som uh, högkvarter för liksom den här nya världsorden. Ah, okej. Okay. Jag måste säga det på engelska så new world order för den specifika yeah. sak. Och att då, so. det här vad de då på att liksom den här flygplatsen så ligger för det första liksom en bit bort från själva centrumet. Mm -hmm. Vilket jag nog antar och inte make någon nonsense alls. <laughs> uh, sen no. så är det, så är det ovanligt stort det här flygfältet. Och ja. sen då så menar de att det finns en del äh, så här symboler äh, och äh, målningar där då som ska äh, som ska ange liksom vissa som så här frimurar äh, bilder där, <coughs> rent av satanistiska symboler då som ska alltså symbolisera den världens undergång eller den nya den nya orden som ska komma. Äh, och och jag menar, jag gillar det, liksom det är just med en sån här typ, 80s cartoon-grej att, att på en, en hemlig som sådär hangar öppnar när det ut så susar det och sån där bil som också kan flyga av i silar och liksom shit då. kanske någon team mm. sångspelar Denver liksom, International Airport Avengers mm -mm. Fighting for money and screwing bitches in the ass att det är som det här är som så här roliga konspirationsteorier. Det är som yeah. oh if only. Att liksom en viss del av mig hoppas att det finns en så här hemligt högkvarter här runt där flygfältet i Denver. Så mm. why not? Mm. Liksom, go on. Liksom, do it. Liksom, inget, fast det skulle vara sitta liksom en massa skalliga vita gubbar där nära och liksom så där. Yeah. <laughs> Order of the Stone-cutters eller någonting. So, mm. så tycker jag ändå det ska vara roligt, bara att det finns det so, What a crazy world. Mm. men sen alla de här hat uh, grupperna liksom, som so, bara uppstår liksom. att att och det finns som alla det finns som de här det finns svarta människor som tror att liksom, det, det är ett folkmord som är på gång från de vita människorna. Eller som det här gäller under i högsta grad amerikanerna. Mm -hmm. uh, vi behöver inte ens tala om liksom vita människor. Som, sen det finns det konspirationer då, från icke-vita människor mot de vita människorna. Uh, uh, och sen då liksom olika varianter av då, patriarkin då, som ska slå ner på. Allt från kvinnorna till andra grupper i samhället ja, det, det är väldigt mm. mycket som så här oss mot dem mentalitet i alla de här ja. konspirationsteorierna ja. ja men sen alltså, en, min kanske personliga favorit <här> så är, är den här uh, tanken om att Finland inte existerar ja låt <här> låter som något som Alex Jones skulle säga Uh, ja, ja. ja där, där kommer vi ju till en, en annan grej som jag tycker att det är så där lite, lite skratträttande det där Att det ska finnas en sån här koloni För, liksom, för liksom sex slavar Och uh, det, organ, en organfarm uh, På Mars Och den här drivs då av Demokraterna i USA Mm men det, ju, det här, det det. men det här är ju... Men det är ju liksom mm. så här konspiration... Alltså, för jag tror ju liksom de bästa konspirationstörerade precis som en bra liksom skrön eller lögn, så är ju de som har ett och sanning i sig då. Eller som någonting där man i alla fall kan som tänka att okej... Okay, uh, mm. Man är fortfarande otroligt skeptisk, man är fortfarande så här ja. men come on. Att, till exempel mm. som... Um, om du minns när... <skratt> Det var väl just innan Barack Obama skulle skulle bli vald för sin andra period som president. Mm. Så pushade yeah. ju till exempel uh, Donald Trump väldigt hårt för att uh, han skulle visa upp sitt födelsecertifikat Ja. Yeah. Och det blev ju en hel del rabaldade för att uh, de mörkyade människor i USA menar ju som att inte är någon annan läsvit president måste visa upp sitt för dessa certifikat. precis Trump ska man ta mig som öven han är ju uppenbarligen född här och som att, jaha just så mm. uh, uh, det som inte var mest med det som var liksom strax efter liksom, uh, för det var ju uh, han hade ju gjort en statement Trump och liksom, eller uh, Obama visade det här och så sa jag som mm. basic att okej okay, här är det. Men liksom guys kommer Vi har viktigare saker att fokusera på. Sluta och slösa yeah. alla tid med det här nu. Uh, <laughs> och sen alltså, liksom, var det som liksom Sen eftersom att. Att, uh, att nu har han fått information om det här. Och att han inte sett den Men han ska titta på det. Och hoppas det är sant. Så att nu. Så behöver han inte längre höra folk När de talar om presidenten Att de hela tiden tar upp det här med Hans födelsertifikat men, ja, men du, du var ju den största Propageraren av det. det är ju du som har ja. Rivit igång det här fucking räv ja. Jävla pottsark <laughs> uh, Men mm. det här är ju liksom bara Den dagen 0-10 liksom. En av mina favoriter var ju liksom uh, Hur uh, Obama som är en Väldigt kicklig orator är helt grilla skiten ur honom på den här korrespondensmiddagen De om ja. han är där efter. Ja, ja. Framasar sit där och har den rakt i asla. Mm. Och då var det ju en del, eller liksom en, en del människor som ju anser att det, det var då som Donald Trump liksom blev fastbestämd att, att, att han ska liksom förstöra allt och båda ja. masser arv. Ja. Att det hela hans liksom varför han skulle vilja ställa upp liksom för i presidentvalet så var ju tanken på att han ska banne mig visa visa åt Obama. Att han kan nu hemnas. Har hade ju nog i princip flörtat med det här presidentskapet sen 1988. Han hade ju gått på den här um, vad hette det? The Independent Party. Jag minns inte med det här. Men att det är ju liksom mm. den här offshore-grejen. Det är ju inte liksom republikanerna eller demokraterna. Uh, yeah. Och de har hade kortat honom flera gånger. Men den sista stunden har han ju alltid sagt nej och drar sig ur. Mm. Uh, så det är ju inte någonting nytt för honom heller. Uh, nej. Men, ja, no, nog om Trump. Det finns mycket att säga om honom. Kanske inte en annan gång. Mm. Uh, Möjligen. Ja, men... Um, aj, mm. Nej, jag är så sjuk. Uh, ja. ska, jag, ska jag ta, ta över här då? Uh, äh, en en sak jag vill säga för jag tycker mm. vi, vi, yeah. liksom, vi kan inte ha en, äh, en diskussion om konspirationsteorier utan att nämna det här. Okej. Okay. Och det är ju som global uppvärmning. Ja. ja, så sant För att igen göra en återkoppling Till Donald Trump um, mm. ja. Tyvärr, ja. ja Men alltså global uppvärmning Att alltså, som mm. Jaha, så det här är, Det här är liksom En, en konspiration Varför det? Mm. Ja, jag, jag förstår ja, försöker få ja. Donald Trump och andra liksom bara som så här vifta bort och så men, mm. men, men men det är ju sant. Man kan ju se. Mm. Och jag är mm. liksom lite sådär när alla forskare plötsligt står över varandra och nickar instämmande. Mm. Så då tycker jag det yeah. känns som en bra så här, det här är en bra så här, bara så att okej, okay, nu mm. kanske, det, kanske det är en bra idé Att bara som go with it. Nu har det mm. ju i några få underkärden i mänsklighetens historia hittat att alla har haft fel. Men here's the thing yeah. när, när liksom forskare där att alla har fel så är det ju som att någon har bevisat om fel så då är ju alla forskare, hej vi har fel men nu tycker vi så här för att det här är rätt nu och vi där tycker att yeah. det som är rätt för att you, you know, vi mm. forskare. Så om du går med massorna av forskare och de alla tycker är en sak så då är det förmodligen så är bara det mm. vetenskapligt om det är något som kan förklaras ja. av vetenskap well uh. oh. mm. ja, men det, det, det är så sant Den där, men jag tror att det är ju kanske igen som du nämnde där tidigare att det där elementet av liksom kontroll att, att på ett sätt man, är, man tänker att som man, man vill inte på något sätt ta på sig den här liksom ansvaren eller den här liksom skulden kanske för som lite att var vi är nu, så att säga, mm. även om man kanske inte personligen skulle bära ett, ett, ett specifikt liksom, en skuld gällande liksom, hur det ser ut nu här i världen men, men man kanske lätt kopplade till det att man säger att oh, shit, att nu skyller någon på mig var alltså. och då är det ju lättare att säga att liksom, men det här är fake, det här, det här stämmer inte det här är bara en konspiration och det är ju klart att liksom, om en massa eller om 99% av uh, uh. Det? forskarna i världen vetenskapsmännen står och säger att, liksom, men, att liksom, det här är sant att det finns där globala uppvärmningen så då, då tyder det ju igen bara på att liksom det, det är en konspiration. Jo. Ja. Men, Så för, ja, men man kan ju för, för var var hittar man en sån här som alla är av samma osik inte existerar ju det. Ja, men man kan ju säga, man kan ju säga det som en sånggrejan om folk fokuserar på det här som är att uppenbarligen händer. Så mm. de måste vi göra någonting och ska resurser och tid och ska vi fokusera på de här grejerna som jag vill fokusera ja. på. Precis. Uh, så att ja, antar att det är, som, det är väldigt mycket politik, att man måste ju som hela tiden ha som massans ögon fokuserar när man vill ha dem. Mm. Uh, att exempel att de har ju det har ju länge teoriserat så att liksom det finns <laughs> det finns planeter som där det finns liv och som vi till och med kommer i med men det vill ju inte att det regeringarna att vi ska väta då för någon, någon ledning mm. samma yeah. sätt som att det är på väg uh, den här planet X den här ja så jag är på, på väg att smälla in i jorden En dag uh, mm. uh, Det var ju Förra året så tror jag det var ett år den eventuellt ska ha gjort Och det här får vi förstås okay. inte äta heller, Eller väta heller Nej uh, Det är så mycket som vi inte får veta Jo Det är så mycket mörkläggning för att The truth skulle liksom sätta ja. oss fri idag liksom så här. Men ja i vissa fall späcker man ju sen så att ja, man kanske, om det är nu som om vi dör om en vecka och det här är helt undvikligt så varför why tell us, liksom. Mm. Uh, men å andra sidan man kan säga samma sak, när om vi dör alla men why not tell us. Uh, yeah. Men jag skulle ju kanske tala för det första för att varför liksom göra våra sista ögonblick och ögonblick av kaos. Mm. Um, jag Liksom jag, jag tycker ju om såna här ä, Grejer liksom som var stora Och som påverkar Folk ä, Som man som, som gjorde en konspirationsteori Av Därför att man ville alltså gör ännu mer av den det kanske egentligen var Och, och jag tänker ju på mm. liksom Den här hela New Coke-grejen Om du minns den mm. Alltså jag låter jättebekant, med jag tror jag nog... uh, Nå, no, men varit. liksom hade hört talas om The, the Coca-Cola Wars. Uh, Nå, no, alltså hemskt lite, men, men alltså ja, inte, inte det är en helt ny, okay. no, ny men, sak för mig. Mm. Ja, men ja. No, basically uh, det var väl på 80-talet, tror jag. Så um, so Coca-Cola så började förlora med grönt i Pepsi. mm -hmm så att folk gillar bara Pepsi med så vad gjorde de de, de, de, de, de slutar tillverka då den här vanliga kolan och sen så omformar de smaken och ser mm. det som New Coke som ja. de hade gjort en massamarknadsundersökning och det här gillar alla och de bara nu då skulle de vinna tillbaka den här marknaden genom den här då det blev ju en ramaskri utan dess lika, att folk mm -hmm. protesterade och demonstrera och liksom de brände liksom leveranser och liksom att de skulle tillbaka den gamla kolan och den nya kolamaskin mm -hmm. uh, med följden att de, än, de måste som så här panikbrygga och liksom nysa den gamla kolan, under vilken tid de också uh, hade ändrat av liksom ingredienserna så det blev lite billigare de hade lite billigare mm -hmm. engelser i dem uh, och vad det här ledde till det var att liksom Coca-Colas uh, försäljning alltså exploderade och de liksom bara som seglade förbi Pepsi och liksom cementerade sin plats under de här Coke Wars yeah. um, det här var som en sån massiv framgång <coughs> att det är ju många då, och här kan jag säga det ibland Marshall som funderar men vad det här faktiskt liksom en av så här historiens största missar eller var det egentligen mm. helt kicklig för att skulle de inte ha gjort den här så skulle ju ingenting ha ändrats men nu i och med att de gjorde den här jätte, jättedåliga marknadsbeslutet så ledde det till en ja. massiv så här, influx av försäljning av Coca-Cola när de tog tillbaka den här gamla klassiska smaken då. Ja. Uh, och och um, <laughs> Uh, jag gillar det här citatet av uh, uh, den här liksom uh, uh, presidenten då för Coca-Cola som sa ungefär att, mm. uh, We're not that dumb and we're not that smart <laughs> det tillfrågan, just om det här var en sån här uh, publicitatsstund. Mm. Precis. Uh, Precis. Men liksom man gör konspirationsteorier om allt då. Mm. Ja, det är det. ja det är ju klart så det är ju klart men, det här, men ja. jag tycker vi har ju ändå varit inne på den här där diskussionen på de olika liksom faktorer som ligger bakom mm. så här liksom, tendensen kanske till att, till att tänka på eller tro på så här konspirationstid ja att, att, att jag funderar, liksom om man, man skulle ta lite liksom och försöka sammanfatta det här kring just liksom nyttan eller nödvändigheten mm. av så här konspirationsteorier. För, för så att säga, någonting måste ju ge åt, åt den som tror. men Jag är inte säker på om ja. det måste, för det är liksom det finns, det finns många konspirationsteorier som jag liksom jag menar näven i viss tro på dem men jag är liksom kanske lite fascinerad av dem alltså, ja mm. sådär. Uh, som till exempel att uh, liksom jag fanns en teori om att John McCarthy egentligen var död att, att, okay. liksom, att, att han ska dö 1966 och att de bara har liksom ersatt honom de är sådana här välgångare Yeah. Uh, och, och samma sak var ju liksom det var ju samma samma med tanken med Elvis Presley att du Elvis så lever än eller att mm. Elvis är egentligen bara en alien. Precis. Ja. Uh, att ja. har uh, mm. han liksom med om passioner och så där för personer tycker jag alltid på något vis mest intressanta. Mm. Uh, mm. Men uh, men, men det, det är ju som den här Denver flygplatsen. Att liksom tänk om. Tänk om. Därför att mm. Det liksom det sätter bara färg på den tråkiga vardagen. Där man som vet att. ja men inte har vi haft kontakt med utomjordingar Att nä nä. Liksom, liksom så här stöd. Men att. Man kan så bara läka med tanken. Så där. Men jag tror det är på samma sätt som. <coughs> inte det är så annorlunda. En folk som. När du söker sig till olika sektar eller samhällen för mm. att de mm. söker det här. Mm. Jag vet inte. Ja. Men, men, men jag tror att där, där nämnde du just en sak, det där med just att man söker sig man söker liksom tillhörighet. Ja. För, för liksom för du, du kan ju tänka att du är, du är privilegierad mm. då, du, då du är del av en en grupp som, så att säga, vet mera, mm. enligt eget tycke. Att, att, för, för, liksom, för människan är ju ändå ett flockdjur. Man vill ja. söka sig till, till, en, till, en, till, en, till en grupp. Man vill känna att man, man hör hemma där att, och att man har liksom sina gelikar omkring sig. Så, så ur den synvinkeln så kan man ju säga att den... Den, den bidrar. Ja. med någonting för, för den som, den som liksom tror på det för att den får den upplever den får det förstå förståelsen. Det upplever den också den får känna sig viktig. Mm. För, för, liksom, för den är ju spe, för deltag den som tror på det så är ju speciell för att den har ju insett sanningen. Ja. Ja. Och det och det är ju något. inte det, det var så. Här, sense of self worth plus att det ger den känsla av kontroll som, som du också nämnde det, det, det gav ett gav bra exempel på också att, att, så att jag världen skulle ju ha kanske te sig som hemskt kaotisk och då är, det, då är det lättare om man tänker att man ser mönster man ser någonting som förklarar något som också gör att ah, men ser du, inte skulle jag ju ha kunnat påverka det här på något sätt för att det är ju ändå så att se den här maktstrukturen som redan är så sedan så långt tillbaks etablerad. Att, att, att, att, den, att man har vaknat upp nu. Jo. Och nu ska man börja göra motstånd. No, men alltså mycket så mycket spelar ju på folks rädsla och så här. Att jag, menar, jag, jag var alltid oerhört råd av den här hela antifa-grejen. Ja. <laughs> om du mm. har hört om den. <laughs> Alltså jag har ju nog hört en, en del om, om, om tanken på deras liksom finansiering och ja. status så här som mm. vad det är för sorts organisation och så vidare. Att jo, man, nu har man ju hört en, en hel rad liksom idiotiska saker om det, men, men, men, men, men berätta. Ja no, men alltså det var ju, det var ju bara där, liksom, det att uh, Antifa var ju... Uh, liksom en en okänd grupp då av liksom aktivister och där var som de hade till att det i. Ett antal så här våldsbrott eller mm händelser -hmm. som som liksom aldrig händer eller liksom inte alls någonting med någonting sånt och gör. väl liksom var ju <coughs> att <coughs> det var faktiskt folk som var skiträdda för att Alltså den 4 november förra året så skulle liksom då de här och liksom uh, hus till hus då, och liksom skälla vapen och döda vita människor då. Ja, för, just, precis. För att mm -hmm. uh, i, för att då liksom gå mot Trump. Och sa, Jaha, okej okay då. Det Nu kommer de. <laughs> att, för här, här har vi bara varit goda vita och följt sanningen. Ja. Men det är någon som själ våra vapen och slår oss. I mm. uh, aha. Mm. Just det. Mm. Jättebra. Ja, Jättebra. Uh, ja. Men uh, det är ju mycket av de här. Sen man bara lite noga på många av de här riktigt stora konspirationsteorierna så ser man direkt i USA. Att, det, det, det stämmer ja och det känns som att folk har som ingenting bättre att göra i USA än att bara som sitter här och ger sig till favoritkonspirationsteori i lång mm. och att ja. jag tror här kanske att, jag tror det är liksom den där skillnaden i politiskt klimat att här på något vis så, om jag kommer att säga att hej, hej du är ju en global uppvärmning bara är påhitt va så då får jag ändå vänta mig att liksom, att, ja, men nu måste jag förklara mig själv nu. nu kommer nog folk förmodligen att undra var men hör att varifrån kom det här nu? Precis. Men, men jag tror att USA är det som så naturligt ja men, det är min åsikt och då får mm. du inte säga någonting. Precis. Att liksom, att det är mer som så här jobbigt när folk kommer med fakta och att nu är det jobbigt när folk kommer med fakta här då, att liksom att jag menar mm. liksom, bara för att du har rätt så betyder det inte att du är intressant eller någonting uh, jag yeah. menar det är ju ganska jobbigt när man står här har ett samtal kommer de bara liksom börja som så här franska sträcka, massa grejer mm. för att bevisa en punkt som ingen alls talar om eller liksom är. med och så var okej okay, bra jag är då. bevisat liksom den cykliska effekten av ett av ett objekt i rörelse good for you, men att det som jag, jag, jag tror bara att liksom, här kan du bara säga vad som helst och så fort liksom om ni tror det blir det bara butthurt och flyr in i din liksom din, ditt skal mm -hmm. uh, att Precis. det känns som att det som blivit nästan vardag i Amerika och att, och att det finns på den här grejen att hej, jag är ganska tokig nu uh, men eftersom jag är här tokig och ingen förstår mig ska jag söka mig till andra folk som är lika tokiga och sen så är vi som tokiga tillsammans och så blir vi bara tokigare och så håller vi på tills liksom någon kommer på är ah, shit, liksom, men nu var vi ganska crazy, nu ska vi sluta med det här. Och, och sen så får man bara som gå vidare och komma på något nytt, nytt sätt att åka okie på. Mm. Så här. Um, att jag tror ju som det här vi säger det ett amerikanskt problem uh, men att jag tror det är världsproblem därför att folk börjar läva ganska mycket tycker jag som i USA den är ständigt mm. uppkopplade, ständigt roade, ständigt över överstimulärade på något vis ja. människan uh, och att jag undrar ju lite hur, liksom, hur underhållningen och skäden börjar överlappa med fakta att om någonting är underhållande mm. nog så är det plötsligt fakta ja, ja ju eller så att säga precis att fångar det tillräckligt många uppmärksamhet så är det fakta ja. Att, ja. men liksom, det är just mm. det där att det är ju därför som medierna har så mycket kraft att den som rapporterar först är ju ofta den som sätter attityden till någonting att, Precis. så nu har det hänt en brand och liksom om den första som rapporterar då har den liksom ton den är samtidigt så vill säga stark beton att innerstadsvåld bland liksom etniska minoriteter har ju länge varit på tapeten i det här området och sen mm -hmm. rapporterar de melden Så när de sätter förtona ju som att ja men, nu är det ju helt klart några svarta människor som tände del på ställen. Mm. Ja. Uh, så att, det är ju liksom den här objektiviteten är ju inte samma överallt som den är, till exempel i Finland. Att, nu har jag ju ja. inte så otroligt höga tankar om, om finsk media och absolut inte den finländska journalistgården. Men. Uh, jag tycker ändå att det finns ett visst mått av ob objektivitet där. Som mm. man i alla fall måste erkänna. Men det räcker ju bara att man ser Fox News till exempel. Så blir man ju som liksom att aj aj, aj, aj, aj, Att här var det ju nog liksom 90% åsikt. och möjligtvis 10% fakta. Mm. Uh, det och det att, något sant. Och det är just det, liksom, att så här fungerar en nyhet du hör en nyhet och så går du att rapporterar nyheten till liksom, de du känner. Och liksom, om den då är det, liksom, redan influerad av någon sorts åsikt eller någon vinkling så där är det den du tar med dig. Och mm. sen så liksom, är det en riktigt stor nyhet uh, som berör folk så där, det är det de talar om. Är det tillräckligt underhållande ja. då? Och tillräckligt mycket personer talar om de här tro på det men då är det ju plötsligt fakta. För alla vet ja. ju att... Ja, jo, precis. Och sen är det ah. nog faktiskt sa att liksom när någonting i allmänt känns det väldigt svårt att vända opinionen. Mm. Hur mycket fakta man det... har har. Ja. Jo, jo och, där, och där kommer man ju till det där på ett sätt alltså, som vi inte talade om tidigare den här, alltså på engelska, det är ju confirmation bias. Men, men så att säga, också den här tendensen att om det uppkommer någonting som, som skulle tala emot mm. din, din position ja. så, så då är det ju mer sannolikt att du, du avfärdar det, du tar inte emot det mm. utan du, du snarare söker upp just sån information som bekräftar det ja. den bild du har ursprungligen och det här är ju, är ju också Hemskt viktigt i det här. För att då, då är det ju igen svårare att släppa. Eller komma ur en sån här tanke. Ja. Um, mm. um. ja men, uh, men man kan ju bara säga på den här MeToo-grejen. Att det fanns ju. MeToo var ju bra på många sätt. Men. Det är ju inte precis här någon nyhet att nu, liksom, när rökarna skingrat så var det många som hamnade ute där som inte alls egentligen hade gjort någonting. Mm. Uh, och att sen då när liksom de hade kommit då liksom, de här förundersökningarna och blivit färdiga och, liksom, och de själv och liksom fick sätta sina ord på saken så blev det ju uppenbart i ganska många fall ja, men den här personen har i bästa fall. Eller liksom i värsta fall kanske uttryckt sig lite fel Men att annars har de inte egentligen gjort någonting. Men mm. vid den tiden så det är det ju ganska som så här old news. Så who cares. Att, yeah. Det var ju bara intressant när liksom det där äcklat har tafsat på den där unga flickan. Och den är där vi minns för att så fungerar mm. vi Att liksom ju större nyheten ja. är så minns vi den där inpräntad. Sen kommer hon efter då liksom så att det en massa franska sträckor och så ja, ja, men who cares? Mm. Men de bryr sig. så uh -huh. Men sen ändå gör liksom det här att teori har ju blivit fakta. Mm. Mm ja men jag, vet, jag är på något sätt där man måste också en när man blandar ihop lite det där, att man ser på något sätt att som teori att man ser att bara det att ja om jag liksom anser att ja men egentligen så är det då så att vattnet att att, att så att säga, det vatten som man dricker så här, från från kran att det innehåller, det innehåller liksom medel som medel som ska påverka ens, ens tankar. Så att man ja. då ska bli ett, ett bra litet, snällt litet för som inte ifrågasätter. Så, så då, kan det här, då kan det här vara min. Det här är min högst personliga teori. Ja. Men då anser man plötsligt att den här är samjämställd med en vetenskaplig teori. Mm. Även om de här två inte har någonting med varandra Och en vetenskaplig teori liksom måste gå igenom en massa steg för att den liksom blir på ett sätt liksom accepterad eller, eller liksom ses fylla liksom kriterierna. Mm. Och, men... och, och det, här, det, här, det här gör man liksom ett litet fel i att när man anser att, liksom, jo men bara för att man kallar det för en teori så då är det jämställd. Och men uh, till exempel uh, innan Äh, vetenskapsteorin Så är ju mm. falsifierbar här, äh, Ja Stämsvarmens ganska ofta Precis Är du bekant med Karl Popper? Det uh, namn, ja Men så att jag ska kunna beskriva säga exakt vad Vad han har gjort, så nej Okej, okay. men liksom um, Han var liksom en brittisk filosof Uh, och mm -hmm. att han menar i princip att liksom, uh, vad gäller teori så finns det liksom för alla kan ju ha en teori right? ja. uh, men att liksom, det finns många teorier som är så omfattande eller liksom så uh, flexibla till exempel Gud eller liksom så här, att det är väldigt svårt uh, att motbevisa så här Ehm mm. uh, jag gud gudde fel exempel. Men liksom, det finns många teorier som är för flexibla. Uh, men vad gäller vetenskapliga teorier så de måste falsifierbara. Mm -hmm. Ja. Uh, och jag tar ni liksom alltså uh, för de som rör sig på Wikipedia så här är ett så här är ett bra exempel. Right? Uh, att liksom mars rör sig i en klips kring solen. Det är liksom ett påstående. Uh, mm -hmm. Alla planeter uh, rör sig i en eclipse kring solen. Ja. Yeah. Så uh, liksom båda påståendena då, så är ju liksom sanna i sig. Då. Men liksom påstående B så har högre status för att den har större potential i alla fall i Okay. Um, okay. Alltså. Uh, det är alltså det är svårt att verifiera en generalisering. Mm. Ja. Uh, mm. att, jag läser direkt här. Det är mycket svårt att verifiera en generalisering. Att ja. förekomsterna av undantag tagvikö så alltid är hypoteser som är lika bra. Det betyder lättare att falsifiera En generalisering Att verifiera förekomsten av undantag Avvikas och alternativa hypoteser som är bra Så um, Vad det här betyder är liksom att Om du ska ha en teori som Faktiskt är sund och liksom Bekräftad så måste du liksom mm. Göra alla de här testerna uh, ja, att, att liksom, Så de här antagandena Så är ju inte nödvändigtvis fakta Och det är ju därför som jag tycker att vetenskap och forskning som i stort grad stöder sig på sånt här tänkande så är ju mm. för mig godtagbara än liksom min pappa så. Mm. Och att nu liksom börjar jag sluta ju inte liksom uh, den här liksom uh, falsifierbarheten vid Karl Popper. Uh, men liksom jag tycker att det här är ett väldigt bra sätt att lägga det. Att liksom att om du om du nu liksom Okej, okay. så du gör en observation, right? Mm -hmm. Det måste absolut vara stäget. Uh, och sen när du har gjort den observationen till exempel uh, flygplan flyger i luften och lämnar efter sig sådana vita spår. Mm här -hmm. är en till, till konspirationsterorik trails Att uh, ja. regeringen har ja. ut en massa ja. sådana här ämnen då, som gör folk att crazy eller Yeah. Slavar eller whatever. Um, så so du ser dem här och så so är du en hypotes. Right? Hypotesen är yeah. att nu kommer det sådana vita grejer här. Och det är ju en kondenserad luft som på grund av liksom, kylan där uppe nu då. I princip fri eller kondenser. Uh, så so det måste ju helt klart vara uh, så so här mind drugs då. Som regeringen ställer ut. Mm -hmm. Okej. Okay. Fine. Så då går du vidare nu Till den här falsifierbarheten att, Så nu Måste du ställa dig en fråga där liksom, Hur kan jag liksom kolla det här Nå, Om du liksom kan fara upp och skopa det här Så kan du ju inte göra det liksom, Du måste ju något sätt att mäta det här Kan du inte göra det här mm -hmm. Okej, okay, fail liksom, Du kan ju bara anta uh, ja. Och Om du av någon anledning lyckas göra det här, så då måste du liksom Mätade de den existerande fakta Till exempel då det den existerande fakta att de är så här Reagerar nu då uh, Det här liksom bränslet När det utsätts för den här kondenseringen Den här lyften Fail igen så att, mm. liksom, och, så här, och liksom skulle man sätta Alla de här crackpotter och rena Genom det här systemet Så då skulle det inte finnas så här Men så fungerar det inte människan För det här är ett vetenskap Och vetenskap tar länge och tråkigt Man måste tänka så det är mycket bara att bara tycka. Och konsekvent. Mm. Och isolera och hata. Ja. Yeah. Mm. Men. Mm. Men liksom. Om vi, om vi måste fundera över Till frågan om vi avrundar. För jag tycker det börjar bli långt. Mm. Um, yeah. Så är det som. Hur mycket substans. Måste en konspirationsteori egentligen ha. För yeah. Att överleva eller till och med yeah. förordas. Ja. Yeah. När jag tänkte om jag kan börja där så jag läste här faktiskt om att uh, liksom en, kanske den här första tanken mm. så behöver ju kanske inte bara, bara liksom, ha så mycket vad ska jag säga, djup till sig eller uh, ge skenet av djup. Men, men sen liksom, det måste, det måste liksom finnas det måste vara tillräckligt lite mm. för att kunna börja liksom förklara sig själv mm. att, det det, det, liksom det drar nytta av det där att som jag nämnde här tidigare att hålla eh, både de som följer det och de som så att säga, tittar på det utifrån att hålla dem något förvirrade mm. ändå så att, säga. att man det, man faller hela tiden lite djupare ner i det där så att säga kanin och så att säga mm. Ja, nämen. No, det, det skulle jag tänka liksom, att jag skulle säga att det, det kräver det här den här den här liksom, om man säger att vad heter det kronglihet. Mm. Att ju mer invecklat det det, att det skulle vara liksom, synonymt med substans Okej, okay. så du säger Så vad säger jag? Det behöver... Så när du säger detliga liksom, att Lewis Carroll så skrev konspiration Ja, ja. Okay. Uh, Carroll är Illuminati. Ja, men Lewis Carroll var ju inte ens en kvinna. <gasps> ja. Half-Life 3 confirmed. Ja. <laughs> hur, hur stavar man Illuminati? Charles Lutwidge uh. <laughs> uh. uh. Ja. Du är där lite ist när det lite litterära. När mm. um, yeah. um, jag håller med det måste ju finnas en viss spektakel i teorin man att, liksom att, yeah. de, det som att uh, jag tror egentligen att sand uh, egentligen är dampartiklar som har kristalliserats så att det finns ju som ingen som bryr sig i det like, mm. literally not a single fuck was given så det måste ju bli liksom sådana här grejer som att liksom, ni, visst ni att Trump egentligen så är en huggor med liksom två radio som någon har in i huvudet och liksom full av dragar från liksom Sovjet som pumpar i under och liksom att, att det är ju som så absurt men liksom bara den här mystiken i det hela ju och ju mer att mm. sådana här uh, jag liksom, när jag var yngre och mer så här, uh, hade tilltro till mänskligheten så ville jag ju säga att konspirationsteorier så måste jag en viss sanning i sig. Eller det måste finnas någonting där som ändå kunde vara förhållandevis sant. Så att man på något vis måste fastna i den här fascinationen av lögnen. Sådär. Att till och med fast man visste att det här var helt sådär outraged så kanske man bara ville tro det mm. för att det var roligare än verkligheten på något vis. Mm. Ja. Uh, men nu mm. idag så börjar jag funnit bara därför att internet har ett så eget liv och att allt från så här liksom creepypastas till som, för, som är jättedåliga liksom jag vet det är vem som skulle vara rädd för dem uh, till bara som så här att den här ständiga disseminationen av såhär urbana legender och så här så det blir som en endlös ström av shit. Så att varenda dag om man vill så upptäcker man någon sån här grej som har varit stor på internet i många år. Om man så vill. Att som tusentals människor har följt med det här. Och att någon sån här historia som är cirkulär eller någon fenomen eller myt mm. eller stoff. Uh, och... Jag tror ju liksom det, det enda som måste vara där. Det måste vara något som kittlar på liksom vårt intresse. Därför att uh, idag när du liksom gör någon sån här konspirationsteor så det, liksom det tar ett så helt eget liv. Det bara måste vara den där fascinationen var där. Och precis som en god så måste den ju vara stor. Eller kan det vara simpel. Men jag tror liksom om jag skulle isolera liksom så här grundkaraktärsdragen för en sån här fungerande. Uh, konspirationsteori så det måste vara ett, det måste vara någonting som vardagsmänniskan kan observera mm. att, du, att det får inte kräva så här specialkunskaper som att du måste typ vara läkare för att förstå det här eller liksom du. Nej. nej, nej precis så det måste vara någonting som att till exempel nu då om vi tar de här chemtrails igen, de här flygplanen som lämnar, kondensärer bränsar efter sig i luften Uh, yeah. Du måste kunna säga dem, eller om någon beskriver där det, det måste vara som att oh, flygplan, ja. Yeah. Någonting efter det, ja. Yeah. så kanske du själv kan liksom söka någon bild på Google och så men där är det, flygplan. Oh, där är det någonting vitt efter planet. Oh. För då är du som redan inne i den här världen, då är du redan i klubben. liksom uh, Och sen allting som kommer efter det, så det är ju som bara att späda på. Um, sen tror jag det måste finnas någonting där som du kanske inte, som du inte tror på, eller som skulle säga som du är skeptisk till till en början, därför att mm. om det bara är någonting taget, som typ att hej, uh, visst har Trump en i huvudet, så är det som ah, okej okay. Att det, det som det finns, det måste som finnas tror jag det här kärle där du brottas lite med dig själv, liksom ska jag, ska jag inte, jag vet inte, jag tror inte men och, och sen ja. då kommer jag det du har identifierat, du kan säga du kan förstå och du har gjort den här lilla inre striden med, om du faktiskt vill sätta tilltro till det här lärin sen är det bara liksom farhuvudstupan här förutsklarna och beroende på vilken ja. person du är då sen om du är någon som gör det här för att försöka närhet eller riktning i livet eller vara tillhörig mm. Så då så blir det ju bara den här farten mer och med manisk och liksom källsvårdlig. Mm. Och att i det här fallet hela så har du som inte heller någon stor plan för hur eller när närlar om du någonsin kommer att landa och vad som eventuellt finns där. Jag tror att du är en... Mm. Förhållande normal person som jag, vilket är en allra jag aldrig tidigare i mitt liv, uh, så då är det ju som är att du kanske njuter av den här färden när, men att du är ju nog hela tiden medveten om att i något kön tar den slut och då vill jag stiga avtryck och liksom, mm. eventuellt liksom gå vidare till nästa rutschkan. Så yeah. ja, kanske det. Mm. Mm. So. Ja, mm. jag ja, kan vara. Riktigt. Så so, vad tror du konspirationsteorin bakom trygga Nej. Oj. Oj, oj, oj. Oj, oj oj. Vi kan ju testa. Liksom ni kan ju skriva mm. in till tryggadvarningar gmåp. Jag vill, ja. vill no, göra absolut jag vill göra att men det har jag inte ens sagt vad jag tänker skriva in om det för uh, jag tänkte, uh, vi kan göra en läk vi kan göra så här vi kan om vi får ett exempel vad behöver man kan avancera det kan vara liksom så här, att Nikolaj egentligen är inte en dinosaurie att uh, mm. liksom du får tre försök Nikolaj och jag får tre försök vi kan tyda som att liksom och så kan vi säga liksom, konspirationstöring genom det här programmet. Och den ni tycker är bäst så kan ni skriva in till. Och så vinner du absolut ingenting. Mm. Det är en Who knows? Vill, vill du börja, Nicolai? Nej, nej. Nej, nej för alla börja. Börjar Nej, jag insisterar. Börjar du? <coughs> jag behöver inte att fundera. Mm. Någonting bra är gud att säga en konspirationsteori. Mm, trigg en konspirationsteori. Um... Oj nej. Uh... <laughs> jag tror ja, okej, okay. det här. Ja. Uh, egentligen så uh, trigga varning då är en, en, uh, en kanal via vilken man försöker sprida ut uh, desinformation. Uh, en väldigt vänstervriden värdering. Eller vänstervridna värderingar. Som inte ens är kommunister. Nej, uh, nej. Mm. <laughs> Men det här, det här görs då som ett samarbete mellan uh, för det första SFP, naturligtvis. Ja. Vi har uh, säkert svenska litteraturskaper där. Ja, klar. Och vi har, vi har säkert också vänsterpartiet. Vi har säkert de gröna med där för att varför inte? Ja. Och, och sen finns ju nog säkert också den här centern. Ja. Med på något hörn där. Mm. Och det här målet är ju då som sagt att förstöra det för de, de sanna patrioterna i, i Finland. Nej, sanna. Genom att ja, de dem. Ja. Okej. Det tror jag att det är så att säga. Mysteriet bara kom tillgångar varning. Det låter väldigt rimligt. Frågan om varför vi skulle göra det när vi var så hård vänster Men kanske där i ligger charmen. Okay. Ja. Uh, Okay, här um, Trigga varning uh, är egentligen en sponsrad yle som bara har skapats uh, för att folk ska, uh, ska liksom gå tillbaka till Yles trygga barb när de har hört ett eller två avstånd av det här och blivit helt förskräckta över språkbruk som ämne. Mm. Mm. Ja, det Dang. Det var träffsäkert. Ja. Är rimligt. ja jag, hoppas, jag hoppas att du... Att att, att Vad heter Producenten klippar av <laughs> banningen för att du avslöjar det där. Ja. Ja, kanske det. Då har du... någonting med... Uh, <laughs> Mm, ja. Nej, alltså nu, nu. Det börjar, det börjar vara, vara sent. Jag märker Och. att det, det, börjar, det börjar stanna upp. Äh, kanske ungefär just på det sättet som, som är den eftertraktade effekten av det här, av det här programmet. Ja. Att få, ens, få lyssnarnas hjärnor att bli slöja så att de ja. är mer emottagliga för för de här dolda signalerna. som Ja. Ut. ja vad är frekvensen Kenneth uh, mm. <laughs> väldigt obskyr referens um, mm. okej okay, uh, warning och spoilervarning är egentligen samma program lyssnar man riktigt noga så alltså, hör man bara samma röster alltid. just så okay. en till Nikolaj sen får vi Ah. Nikolaj Egent, äh, Nikolai är egentligen en och samma person. Mm. Det känns nog lite så ibland. Väldigt skitsa. Mm. Ja. Och det är liksom. Det en viss den röstmodifiering. Ett helvete i, i editeringen Men Nikolaj var din bästa samiröst ja, Jag tänker jag kan ju inte ens gå in på det Jag, jag måste ju för den här showen skull Så måste ju <hör> Låt oss vara en, en separat individ Mina damer och herrar Jag en neurotisk liten fitta som... Ja. just så Ja Oh burn alltså Ja men, men, det, det känns lite dåligt Källan vi är en och samma person som bara smäder i mig själv den kulan visste vad den tog. Mm. No. Okej okay, då. Din sista då. Um, avsnitt 50. Alltså nästa veckas avsnitt. Ja. Yeah. Så kommer att bli det avsnitt. Som gör. Att hatet bubblar över. Att det kommer att vara det avsnittet som. Gör så alla Freak the fuck out. Och det kommer att gå illa för både. Finland och alla alla att så avsikt kan vara sluta Poängtig, när jag så White UK fast med skickliga ord och liknelser, förmodligen på engelska. This is the end, the end, my friend. Nästa vecka. vi kan säga att det här får gå under. Samma beteckning som de nu talar om i USA. <laughs> Stupid Watergate. Ja. varning Fast på engelska. Låt oss <laughs> <laughs> som Trump typ är. varning.